Jó reggelt, ma, a 2019. szeptember harmadik a kedvan. 4-es perccel mullad 7 óra közben egy front elvitte a nyarat és hozott őszt, vagy ha tetszik, akkor csak időjárás változás és semmi ősz, majd visszajön a nyár. Nézőpont kérdése van ez a félig üres félig tele, ezt én ugyan ki nem állhatom, de ezt most vonatkoztassuk az időjárásra az őszre, és akkor egész más lesz. Végül is az időjárásnak, hogy lett helye. A mai menü Uki, Attila, Elsimon, László, Gyorgyevics, Benedek és Nemes Gábor. Fél órát tölthetünk nagyjából együtt. Én fél 10 és hálm, tíz között veszem a nem létező kalapomat, de ha nem akarják, akkor ezzel a szófordulattal nem élek többet. Ez a Kejfej minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Önök az én hallgatóim, én Fiala János vagyok ebben a sorrendben. Az ATV igény tart rám csütörtök reggel, hogy, hogy a szakzsargomba mondják, promózzák, ahogy egyébként szokták mondani, népszerűsítsem a szombaton. Főnix madárként feltámadó civil a pályán címűsort, és miután nagyjából negyed-kilenckor kell ott lennem, az kizárt, hogy én 7 órakor itt műsort tudjak csinálni, így csütörtökön, bármennyire is sajnálom, nem lesz élő lebonyolítású Kejfejancsi, elnézést kérek érte. Mint tapasztalhatják a a programból vagy a programbeszédből adódóan vagy a program ismertetésből adódóan döntés született, illetve döntöttem az, a, a, az önkormányzatokkal való együttműködést, illetően az elkövetkezendő periódusban folytatódik az együttműködés a 4. a kilencedik és a 18. kerülettel. Semmilyen pártkötődés, de a személyes, a létrejött személyes kötődés alapján ott, ahol ez szükséges volt, tisztáztam, hogy amennyiben ellenzéki győzelem születik és igényt tartanak a további együttműködésre, úgy én azt minden vonatkozásban elősegítem a rádió és az önkormányzat között, én abban azonban személyesen a mai Álláspontom szerint ma a 2019. szeptember harmadika van, és 7 óra múlott 7 perccel nem veszek részt. Ha ebben változás lenne, hogyha ebben bárki meg tud győzni az ellenkezőjéről, akkor azt tapasztalni fogják, de nagy valószínűséggel ez fog bekövetkezni. Szubjektív és objektív okok befolyásolják azt, hogy én ki mindenkivel beszélgetek, így aztán a negyedik kerületben meg fog szólalni Déri Tibor ellenzéki képviselő jelölt, nem abban az időben és nem önkormányzati támogatással. A kilencedik kerületben meg fog szólalni Baranyi Krisztina minden héten nem önkormányzati támogatással és nem akkor, amikor a polgármester lesz. És jelen pillanatban valószínűtlennek tűnik az, hogy az egymással szemben álló felek, vagy a rivális felek egy műsoridőben szerepelnének, tehát hogy vita alakulnak ki közöttük. Erre jelen pillanatban úgy tűnik, hogy lehet, hogy volna külső igény, de ilyen beszélgetés nagy valószínűséggel nem jön létre. Ha az ellenkezője bekövetkezik az október 13 ig tapasztalni fogják, Bármennyire is sajnálom, augusztusban egyszer sikerült beszélnem Karácsony gergelyel, maga a szerződés zuglóval befejeződött május 31-én, de semmilyen értelmes szót nem tudtam váltani ezt követően Karácsony gergelyel. A mai, a holnapi és a csütörtöki napot még fel fogom használni arra, hogy valamilyen módon létenjöjjön közöttünk valamilyen kommunikáció, Biztos sokan vannak olyanok, akik most ö, ezt igyekeznek félremagyarázni. Én megpróbálok az ég a világán semmit se belelátni, csak és kizárlag elfoglaltságot. Um, én felajánlottam neki azt, hogy pénteken a szokásos időben szerződéssel vagy szerződéstől függetlenül beszélgessünk Zuglóról és beszélgessünk a főpolgármester jelöltségéről, Amennyiben péntekig eh, erre nem érkezik válasz, és nem, sok, nem tudok ez ügyben előrelépni, eh, a telefonom lenne a tanúbizonyság arra, hogy hány, hányszor próbálkoztam, eh, akkor én erről bármennyire is furcsa a Jancsi esetében, és annak pozícionálásában vagy pozíciójában, akkor karácsonyi gergeiről és mindarról, ami mellette és mögötte van, kénytelen leszek letenni. Ami a 18. kerületet illeti, ott Szaniszló Sándorral abból adódóan, hogy miután az önkormányzati szerződéseim idején én megkerestem, hogy egy neki tulajdonítható bejegyzés kapcsán úhajt-e, Attól elhatárolódni, illetőleg e, e, azt elmondani, hogy ha azt ő írta, akkor azt miért írta, nem volt hajlandó velem szobálni, kiderült, hogy az összes üzenetem révbe ért nála, de itt véget ért a történet, így a 18. kerület azon kerületek közé fog tartozni, ahol a polgármesterrel beszélgettek, de az ellenzéki polgármester jelöltel nem. Azt kérdezem Önöktől, kettő percük van, hogy mindahhoz, amit elmondtam, van-e hozzátenni valójuk, vagy kérdésük, mert utána fel kell, hogy hívjam Ugi Attila-t. 061 és 063677161. Miután azt, amit elmondtam, máskor is meg fogom ismételni, és akkor is kérdezhetnek, illetőleg akkor is fűzhetnek hozzá majd kommentárt. Én most nem húznám az időt, illetve nem vennék el Ugi Attilától időt. Ha telefonálni akarnak ez ügyben, akkor azt majd máskor tegyék meg. Ha bármit akarnak kérdezni Ugi Attilától 18. kerület vagy főváros ügyében, akkor a szabadon lévő telefonvonalon ezt megtehetik Jó reggelt, kívánok! A támogatja. Az őszi periódusban először elmondtam azt, hogy hogy alakul majd itt az élet az önkormányzatokkal való együttműködésben. Érzelmileg engem megvisel, de végül is ehhez az embereknek semmilyen közük nincs. Minden negyedik kerület, mind a kilencedik kerületi jelenzéki jelölt nagyon szimpatikusan biztosított arról, hogy szerinte mindazt, amit tud az önkormányzatokkal való együttműködésről, ők azt feltételezik, hogy mondjuk ma úgy gondolják, hogy ez az együttműködés nyugodtan folytatódhat, de miközben én valójában nem önnel, hanem a 18. keleti önkormányzattal, és most nem solom tovább szerződtem. Mégis van egy olyan kialakult viszony, hogy most itt édesanyja közvetítő szerepéről hosszabban ne beszélgessek, amit én egyszer vagy kétszer már elmondtam műsorban, most ezzel nem húznám az időt. Én saját magamban nem tudnám annak az ellentmondását feloldani, hogy meghalt a király, éljen a király, és folytassam bárki mással, bár az önkerülete ez ügyben egyszerűbb, hiszen Szaniszló Sándor abból adódóan, hogy szerintem rendkívül gyáván nem vállalta velem való beszélgetést az ügyben, amikor az önkormányzati szerződéseim szóba kerültek a 44.4 jóvoltából itt így aztán fel sem merült, hogy a 18. keretnél ez az együttműködés folytatódjon, vagy ha felmerül, akkor ez valószínűleg nem Szaniszló Sándor köztem fog bonyolódni. De ezt szerettem volna elmondani, amikor találkoztunk, akkor azt elmondtam önnek négy szemköz, de ennek jelentősége van, és nyilvánvalóan, hogy az összes többi érintettel is ezt meg kell tenni. Eh, nehéz a szívem, de meg fog oldani, Ami a dolog anyagi részét illeti, az pedig majd szintén meg fog oldani eh, Felnőtt ember vagyok, nem nagyon találok más megoldást. Az természetes, hogy ha ön nyer, vagy nyernek azok, akikkel eddig voltam, akkor a helyzet még mindig úgy alakulhat, hogy a felek eldönthetik, hogy akarják-e folytatni. De ma 2019 3-án nem tudjuk, hogy mit volt a tizenharmadikai eredmény, és még időben el tudta az ember azt mondani, amit utólag nem állt volna neki jó, ha elmondta volna. Így van. Egyetértünk? Így van. Egyetértünk, igen igen, igen. igen, És nagyon sajnálatosnak találom a történetet, hiszen Tarlós István kifakadása, mely szerint itt most nehogy már az önkormányzati választás vagy a főpolgármester választás az, Lehetőséget adjon a Fidesz politikájával kapcsolatos revansnak abban neki teljesen igaza van, mégis egy olyan szűk látókörűségre val, amiben nem látja az be, hogy ha az ellenzéknek módjában áll nem revansot venni, hanem bármit visszaszerezni abból, amit elvesztett, akkor azt megpróbálja az önkormányzati választásokon még akkor is hogyha azok a címkék, amelyekkel egyébként előállnak, nem igazán önkormányzati vonatkozásúak, és ezt a regnáló polgármesterek azért kell, hogy tűrjék, hiszen az elmúlt 4-8-12 évben, ki mennyi ideje polgármester, hajlandóak voltak részt venni abban az országos politikában, amelynek egyfelől a pozitívumát isszák, most pedig adott esetben kezükbe körülhet a méregpohár. Ez igen, ez egyfajta Érdekes összefüggés, de azért én inkább nem a polgármesterek szemszögéből nézném, hanem, a, hanem, a, hanem a, az állampolgárok, Budapest polgárai, kerületpolgárai szemszögéből nézném a történetet, mert azért most tényleg őszintén, hogyha megnézzük azt a koalíciót jelző nélkül, amelyik mondjuk a városok vagy a kerületek zenében megpróbált felállni, és ugye kínosan fél attól, hogy programot adjon, nem, hogy valami korábbi állításával a koalíció egyik tagját szembe lehessen állítani, aztán utána megkérdezni, na jó, akkor ez mégis hogy gondolta, x hónappal ezelőtt ugyanabban a témában ugyanezt, Hogy gondolta a koalíció másik tagja ugyanabban a témában ugyanezt, és ugye számtalan ilyen példát lehetne citálni. hát most utána a legegyszerűbbről beszéljünk, ugye, hogy a, a, az egyik fél mondjuk kiáll és támogatja, sőt, akár Facebook posztokban szorgalmazza a, a drogliberalizációtól a drog kezdve az ehhez kapcsolatos összes fontos elemet, miközben a, a másik tagja ugyanennek a koalíciónak pedig kriminalizálná, hogy annyira, hogy sokkal súlyosabb büntetéseket uh, helyeznek kilátásba, akár uh, hosszú uh, szabadságvesztéseket is, hogyha valakit uh, akár csak fogyasztáson is... Érte. De ez mondjuk csak a társadalom, uh, vagy hogy mondjam, ez még csak a az egyik szegmenyság. de nézzünk ezt, egymás igen. szemébe, polgármester úr, hogy aztán konkrét dolgokról is beszélgethessünk, Ez. hogyha jön, önnek van egy szép felesége, hogyha jön egy sánta, ronda, buta ember, és ő lecsapja az ön kezéről az ön feleségét, akkor mondhatja majd utólag a feleségének, hogy olyan tudtad elmenni ezzel a sántabak rendkívül rond emberrel, a felesége ha akarja, vagy a volt felesége azt mondja, de lehet ez az én párom is, tehát nem csak arra mondom, hogy végül is ugye az, hogy a nép hogy dönt, független attól, hogy önnek egyébként a mostani leírásban, vagy bármely más, egyéb részletben igaza van-e vagy sem, arra aztán utólag nem lehet mit mondani, utólag mindig azt szokták mondani, hogy a nép bölcs volt és döntött. Érti, amit mondok? <gül> tökéletes, én ezt értem, én csak azt mondom, hogy, hogy milyen mértékben várható egyébként a napi kérdésekben, abban az esetben a későbbiekben konzisztens, normális városvezetés. Csak, nem, ebben is igazda van, majd azt is mondhatja a feleségének, hát, hogy itt van ez a sánta, vak, ronda ember, figyelj majd meg, hogy azt követően, hogy elváltál tőlem és hozzámész, másnap össze fog dőlni, nem lesz fűtés, nem lesz kaja a jégszekrényben, de hát akkor az már később bánat lesz. Na jó, csak hogyha én értem csak a példánál hogy hogyha ez a Sánta, vak, béna, beszédhívás ember, aki és buta egyébként. és a feleségemet csábítja, az egyébként csak ezt a mondjuk a Facebookos üzenőfalon keresztül teszi, és egyszer sem szólal meg, és hamis profilképet nyújt magáról, akkor azért, hogy mondjam, éljünk a gyanúpára, hogy hogy tulajdonképpen bármire, bármennyire elhidegült is mondjuk az évi viszonyom, akkor azért mindenféleképpen a túloldalnak is benne van egyfajta, előre megfontolt félrevezető szándékolata. Ebben tökéletesen igaza van, de a végeredmény fogja majd minősíteni az eredményt, és utána lehet azt mondani, hogy dőlt a pálya, meg nem tudom, de nem, gondolom, hogy a az pálya Úristenen nem kívül nem. máshoz nem lehet fordulni, de az Úristenes ügyben tudom, hogy még nem adott lehetőséget a jogorvoslatra. Igen. Igen. Azt kérdezem Öntől, hogy a mozaik, az, az micsoda, mert véletlenül valamelyik külföldi tartózkodása a sok közül találtam egy cikket, ami arról szólt, hogy a mozaikban valamit írtak, valakit, itt van előttem, tehát ez a valamit írtak valakit, ez nem jellemző, csak nem akarok elmélyülni a történetben, hogy a dolgnak az a lényege, hogy vajon az önkormányzathoz tartozó sajtó, ha egyáltalán a mozaik oda tartozik, akkor az mennyire elfogult vagy elfogulatlan egy ilyen, egyébként a más periódusokkal nem minden szempontból egy bevethető időszakban. Nem, nem, nem értem a kérdést. Jó, volt egy cikk a HBG-ben, a Momentum politikus felhújta az újságírót, aki nem írt róla igazat és ott van a 18. Hát kerület. a Rőninc magazinról hallottam, jó, hogy akkor a a mo rólam, jó, a mozaikról fogalma nincs. Leírták rólam, hogy elutaztam eletővel az, a, az, az a... intézményvezetőkkel, és micsoda. Jó, a mozaikról nem tud semmit. Elutazom oda, miközben egyébként nem is voltam kint a kiránduláson, tehát jó, <laughs> én, jó, én, én, én, én jó, a én Rőninc magazint ismerem. Jó, eh. akkor a mozaik nem mond semmit. Bluerink magadink ismerem, mozaikot nem ismerem. Rendben van, Adakta. Szeptember harmadikán kedden 8 órakor 8-kor vagy 9-kor? 8-8-8. 8 órakor. Ez a forma 8-15. Ez az utolsó... Nem, a, a, a képviselő testületülés lesz még az önkormányzati választások előtt. Nem, nem, nem, ez az utolsó képviselő Itt van előttem a napi rendek sora érdemes rajta végig menni vagy pedig válaszunk közülük lényegesebbeket? Ugye itt 10 pont van a kérdések hát igazából, és a tájékoztatók bejelentésekkel együtt. Igazából én azt gondolom, hogy talán egy-két érdekes dolog van részben. Egy újabb elektromos töltőállomás, gépjármű töltőállomásnak a létesítése a, a, a kerületben, illetve, illetve a törzső probléma megfogott uh, azt hiszem a negyedik, uh, illetve néhány sport. Nem akartam meg, és... <gül> <gül> nem, nem, nem tudom nem uh, tudom a sorrendjét. Igen. Illetve talán még fontos lehet a sportszervezeteknek a következő évi támogatásának a, az előkészítése, illetve uh, fontos lehet még, uh, hát igen talán talán mondjuk ez a, ez a kettő illetve a, a talán ez a kettő szerintem. A többi az olyan szokásos napi ügymenet, tehát megtámadott elsőfokon megtámadott szociális ügyek, zárt való tárgyalása, azok a normál napi rendszerűen. Jó, de az amikor kicsit meg akartam fogni, miközben egyáltalán nem akartam, hogy hogy belebonyolultunk egy mondatba, hogy mi a helyzet ennek az elektromos államásnak a létesítésével? Nem egy új helyszínen a Nagyanyed utca sarkán történt meg az, az elektromos művek együttműködésében, illetve érezve lépi, illetve, illetve applikációval használhatók. Tehát a kerületi töltőállomások azok applikációval használhatók. Egy ilyen telefonos applikáció letöltése következtében egyelőre még nem így kötelesek, de, de hát nyilvánvalóan ahogy az elektromos művek, illetve a, a, az államszolgáltató és az állam közötti jogszabályok hatályba lépnek, ezek előutók Ki dönti el, hogy ez hol lesz? Elsősorban a, a, nézben az önkormányzat, részben pedig a telepítést végző szolgáltató cég maga. Honnan tudja az önkormányzat vagy... azt, vagy arra van valamilyen osztályának valamilyen jelentése, hogy egyébként a kerületben ezen a helyen, vagy más helyen mekkora igény van. Tehát, hogy hány olyan autó van, amelyeknek a töltését egyébként, ha nem házilag valósítják meg, akkor ezt valamilyen módon például így meg kell csinálni. Elvileg a az adó üdösszályon, ugye a hatos adócsoportjánál van egy nyilvántartása arról, hiszen ők, ők szedik be, még akkor is, hogyha nem a kerületben marad a, a teljesítmény adó, amit ugye régen súlyadónak hívtak, vagy útadónak hívtak, és az itt a kerületben ez, ezek alapján látjuk azt, hogy hány regisztrált gépjármű van, mert ugye a, a zöldrendszámmal bíró, tehát legalább 50 kilométert önmagukban is tisztán elektromos Módon haladni képes gépjárművek azok alkalmasak arra, hogy, hogy azt a jogszabályi keretet megtöltsék, hogy ne kelljen utánuk például ezt a súlyadó nevű adónemet befizetni az önkormányzat felé. Tehát látjuk ezeket az autókat, ebből tudunk következtetni. Ez a négy ezer vagy kevés? Hát ugye most összességében a kerületben, hogyha megnézzük, önkormányzati fejlesztésben csináltunk eddig négyet, magánfejlesztésben volt még négy, és ez most még plusz kettővel bővült. Mit nevezünk magánfejlesztésnek? Azt például, hogy autókereskedés maga előtt, maga mellett létrehozott egy ilyet kereskedelmi cég például, hadd ne mondjam a nevét annak a élelmiszeráruházláncnak, amelyik a parkolójában uh -huh. kialakított egy ilyet. Hát Ezekről ön bejelentés tud vagy ezek bejelentéskötelesek? Részben kötelesek, bejelentés kötelesek részben pedig egyeztettek is, de előtt mi előtt kihelyezték kihelyezték. Jó, magyar, hogy könnyen lehetséges, hogy van egy tucat? Nagyság, Nagyságrendszerint igen, körülbelül egy tucat lehet a kerületben. Nyilván a repülőtér is proforma a 18. kerület területéhez tartozik, de el mégsem nevezhetjük ezt kerületi okay, az Azt nekem, hogy amikor használja. abban az önkormányzat is benne van, tehát most itt a négyes pontot illetően ebben az önkormányzatnak valamiféle anyagi tehervállalása jelentkezik? Nem, nem, nem, nem. Ebben nem. Ugye ez pályázat keretében. Akkor maga az együttműködési megállapodás az miről szól? Vagy annak a módosítása? Hát azt, hogy az önkormányzat nem kér területhasználatot Aha. a kihelyezésért. Uh -huh. Mert hogy elvileg kérhetne? Persze, persze, persze. Ez egyébként kerületfüggő? Tehát ez létezhet olyan kerület, kerület... de hát azért én még szerintem nem találtam olyan, vagy nem nagyon találunk szerintem legalábbis Magyarországon olyan önkormányzatot, aki, aki mondjuk ezért pénzt kérne, vagy legalábbis ez most már tényleg a haragos zöld, vagy méregzöldek, akik azt mondják, hogy az elektromobilitás is környezetszennyező, talán azoknak a szószólója lehet az, aki, az az önkormányzat, aki ezért is pénzt kér. Hogy megjelenjen a beszélgetésünkben is az ellenzék, azt lehet tudni, hogy a bírságolás gyakorlat a Körös Péter interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző felé, ez mi? Persze, persze, ez egy viszonylag régre visz elhúzódó ügy. Ez gyakorlatilag ugye ö, ilyen klasszikus kabátlopásos történet, arról szól, hogy van egy terület, amely területen van ö, egy ugye nem önkormányzati tulajdonban lévő magántulajdonban lévő telken valaki létrehozott egy betonüzemelt, amelyik mindenféle káros tevékenységet folytat. Az önkormányzatnak, mint hatóságnak viszonylag csekély a jogköre arra. Elnézést, a jogköre arra, hogy annak ellenére betérse ezt a tevékenységet, hogy az jól látható módon nem követő magatartást bizonyít, biztosít, hanem az úgynevezett pokozatosság elve alapján folyamatosan bírságolni kell, és a bírságolásnak a, a végeredményeképpen eljutunk addig a szakaszig, amikor nem az önkormányzat, hanem ezeket a bírságokat átadva a, a Nemzeti Adó és Rám Hivatal részére, ők végrehajtják ezt, és utána hatóságilag bezárják az üzemet. Csak ugye ennek az a problémája, hogy ez nem kettő perc az lezajló folyamat, hanem egy hosszú eljárási folyamatnak a végeredménye. És ugye egy ügyes ellenzéki képviselő ilyenkor ugye a... a a polgármesteri hivatalra, illetve azon az munkatársaira hárítja a lassúságért a felelősséget, és azért teszi fel a kérdést, hogy, hogy megpróbálja ezzel megzárni a, a városvezetést is indirekte módon, hogy miért nem zárják be. Tehát mondjuk ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha a valamelyik údi amikor ő ugye szappamból faragott magának a kuskát, és akkor úgy próbált bankot rabolni, de most az önkormányzatnak is nagyjából akkora hatásköre van ennek az üzemnek a tényleges bezárására, mint úgy jelennek egy bankot kirabolni, egy szappamból falagott pisztolyban Tehát meg kell várni az egésznek a végeredményét, és majd pedig a hatóság nyilvánvalóan a NAV be fogja ez záratni. Az persze tűri a vitát, természetesen, hogy ennek méretben az rendben kell zajlania. Az is tűri nyilván a vitát, hogy ezeket a hatósági jogokat, amik korábban egyébként az önkormányzatnál voltak, később meg tudták volna tenni, az MUTV életbelépésével ezek kormányhivatalhoz, illetve naphoz átkerülő jogokká váltak. Ez mennyire volt ésszerű és mennyire volt szükséges, Nyilván ezek olyan kérdések, amik, amiket tényleg érdemes lenne egyszer nyugodt körülmények között megmondani. Még otthon? Így van, így van. Nem csak a kutyahoggatásból ítélve. Azt szeretném megkérdezni, van. egy hét múlva immáron a szokott időben csütörtökön fogunk beszélgetni, de kérdezem öntől, hogy van-e bármi olyan, amit én nem kérdeztem, de szükségesnek találja elmondani, hogy az elkövetkezendő nyolc napot valamilyen módon meghatározzuk. Hát a szombati szeptemberi kóstoló, ugye az, ami hagyományosan már hosszú-hosszú évtizedek óta, még az előző polgármester Mesterlászó által elindított egészen kiváló szabadtéri program tulajdonképpen nyárbúcsúztató rendezvény a kerületnek ez, ez ugye a szokásos búkai kerti helyszínen lesz a szombati napon szeretettel várunk oda mindenki a mostani szlogen a nagymama kedvenc főztje típusú ételeknek a megjelenése lesz, tehát reméljük, hogy tényleg a, a 50-es, 60-as vagy akár a, az elmúlt évszázad elejének ételei fognak majd visszaköszönni a tételek a között, illetve a, a bográcsokban most szombaton. Köszönöm. Köszönöm a rendelkezésre állás egy hét múlva. Köszönöm, viszontlátásra. Viszontlátásra. Önök Ugiatilát hallották, a 18. kelet polgármesterét. Rendelkezésre állt a telefonálás lehetősége, senki nem élett vele. A műsort a 18. kedveti önkormányzat támogatta. Jó reggelt lehet! tetszik lenni? Már adásban vagyunk? Már adásban vagyunk. Akkor úgy alakítom a telefont, hogy halljalak is. Az jó. Hogyha nem lennék adásban, akkor úgy alakítanám a telefont, hogy ne halljál engem? Nem, hát akkor is hallak. Csak nem olyan élesebb, mint most. Jó vagyok, kívánok neked és a rádió hallgatóknak. És köszönöm szépen, remekül vagyok. Kindülök a teraszon ebben az őszivé vált időjárásban, egy rövid nadrágban, és azon gondolkozom, hogy normális vagyok egy ilyen hírekben nyári vagy vagyok, miközben valójában tiszta, tiszta ősz lett egyik. Összeöltöztünk, én is rövid vagyok. Igaz, hogy én egyetem nem találom a hosszú na vasárnap este jöttem haza, és azóta nem teljesen kértem még magamhoz, de azért nagyon igyekszem. Egyébként ettől eltekintve kitihentem, pár nyarai nem sokat voltam, de hát igaz a munka az, ami az, ami le tud köpni, hogy jól vagyok. Amennyiben ez releváns információ rádiolgatók számára. Hát a, nem, nem releváns, akkor majd kérdeznek legfeljebb, a, hogy mit kell -e ezen érteni. A, te mész szombaton köcsére. Úgy tervezem, hogy igen. Nem tudok az elejére menni, mert <hums> itt a Fél, Fél megyében rendezük az Országos varázsnapot és Engem az több dolog miatt érdekel, hogy arra elmegyek. reggel kezdődik, és akkor valamikor dél, egy ebéd után megyek köcsére. Annyit az udvar életéről mondja, még meglégy hogy ez hogyan megy, hogy az ember egyébként kap értesítést? vagy Tehát, hogy, tehát, hogy van neki valami papírja, vagy e mailje amit felmutathat? Persze, hivatalos megjúvott kap, és amikor megérkezik, akkor van a neve egy Én nagyon, ugye ez nem a ez a meghívás alapvetően nem a politikusoknak szól, vagy sokáig nem a politikusoknak szól, tehát én akkor is meghívhogy, voltam már a köcsére találkozottak, amikor még nem voltam képviselő, úgyhogy hogy bő, nem tudom, 12-13, hány éve járok oda, oda még több, tehát még amikor az dolgoztam, gondolom, hogy akkor és azért kerültem fel a meghívott listára. tehát időközben azért nagyon sok politikus keveredett oda, egy időben a politikusok meg is szállták a köcsét, aztán kicsit úgy nézem, hogy volt egy meghívott lista televízió. hiszen ennek az elsősorban az a célja hogy a Fidesz szellemi hátországát tartsa valami valamilyen módon egybe, illetve hát számukra tartson Orbán Viktor egy folyta értékelő összefogadó, szezonindító beszédet Van egy ilyen hörghurutos uh, sipákolás a hangodban, nem tudom, hogy tudsz-e róla Na, már régóta a ezzel a problémával, csak még az orvos nem látta. Ezt én értem, csak most én így fülileg érzékeltem. Egy ideig gondolkodtam, hogy ezt megosszam-e de mintha mindenki más hallja, aggodalmamnak adtam hangot, hogy egészséged rendben van-e? Abszolút. Egyébként igen. Jó, mert ezt e e korábban nem hallottam. Á, volt ez korábban is, János. Rendben van, akkor nem vizsgáltalak meg téged elég alaposan. <gül> Jobb is. Um... Nagyon-nagyon lassan aklimatizálódom, hogyha egyáltalán ez aklimatizálódás, le attól, hogy az ország egyfolytában rendelkezésre bocsájt mindenféle történetet, amiről lehet beszélgetni. És ezek közül a vecsei történetet választottam találomra, vagy véletlenszerűen. Nem tudom, tudod-e a történetet? Nem. Hogy nem tudod a történetet? Um, az történt, hogy Vecsei H. Miklós uh, a Facebook oldalán közzétett egy posztot, amely arról volt, avval volt kapcsolatos, hogy mindenféle pártállástól független mélyen elhatárolódom attól, hogy ma a Mi vagyunk a Grundszól politikai kampányrendezvényeken ez ugye a pál utcai fiúknak egy emblematikus dala. Elnézést kérek, én nem láttam az előadást, ezt a dalt sem ismerem, de ezek szerint ez egy emblematikus dal, amelyet rendszeresen játszanak. Ez egy dís felvétel, vagy szerzemény, és elhatárolódik attól a vecsei, hogy mindenhol ezt hallja, de azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy ezt nem pro kontra teszi, hanem hogy ez a dal ez maradjon meg a Vixin házban lévő előadás dalának. Hát erre ahogy én kivettem, mindenki neki ment, vagy sokan neki mentek, e Egyben tájékoztatták elő, hogy neki el semmi köze nincs, hiszen a jogosultak az a Dés és a Geszty. Ráadásul ugye D és soha se tette kétségessé a hovatartozását és a legutóbbi ellenzéki eseményen a szabadság téren is megjelent, hogy ott erről egyébként volt ez szóval sem nem tudom. Lehet, hogy kellene tudnom, de nem tudom. Minden esetre tegnap vecsei H. Miklós aki Vecei Miklósnak a fia. Egyik gyermeke azt írta, sziasztok, letöröltem a tegnapi posztot, nem volt igazam, nem döntöttem jól, én megosztónak gondoltam, hogy a jobbik és az összefogás rendezvényei használják fel, a mi vagyunk a Grundalt. Azonban kiderült, hogy rosszul értelmeztem, de ez az én balgasságom, és emiatt épp én lehettem, vagy lettem megosztó elnézést, főként Dés Lászlótól, akit nagyon szeretek és tisztelek, természetesen csak ebben az ügyben eltért a gondolatunk, továbbra is igyekezni fogok, hogy ez egy jobb, egymás véleményét tiszteletben tartó igazságokért küzdő, ország legyen, akik szerint patkány hazáruló vagyok, elfogadom őszintén, barátság a Vecsei Hámiklós. Itt üzenetet nem lehet küldeni nekünk, írtam az apjának, hogy megadja a fia telefonszámát, ami nem egy szép dolog, de mégis megtettem, ő nem küldte el, én meg tudom érteni, lehet, hogy hasonló esetben én se tettem volna ezt meg, Belebeszéltem volna a Déssel és a Gesztivel, ez ügyben azt hiszem, hogy nincs beszélgetni Tegnap tegnap a Klub rádió megbeszélők műsorában hihetetlenül megünnepelték azt, hogy ezt a posztot visszavonta a Becsei Hámiklós, miközben én lehetséges, hogy egy négy szemköz való beszélgetésben, tehát egyáltalán nem biztos, hogy erre sor került volna a rádió nagy nyilvánosság előtt. Valójában csak arra lettem volna kíváncsi hogy nem arról van-e szó, hogy egy diplomatikus döntés született, és korán sem az, ami ide van írva, mely szerint ő meggondolta magát, csak egy hát olyan portvert, amit eredetleg nem akart, mert egyébként ez a fiú, megpróbálta ezt a dolgot a politikától függetleníteni, nem sikerült neki, és mindjárt olyan önkritikát gyakorolt, amire egyébként hogy szüksége volt-e vagy sem, nem tudom eldönteni, mert nem beszéltem bele. Nem tudom, mennyire vagyok érthető, vagy mennyire érthető a történet. Abszolút érthető vagy meg a történet is, csak nem tudom találni, hogy ez a story. Mi... Megéri, megéri azt, hogy erről beszélgess a rádióban megmondom neked, hogy miért éri meg. Annyiban éri meg, hogy ma a politika számos dologban olyan, mint amikor az ember megégeti az ujját, mert valamihez hozzáér, és utána azt mondja, hogy ja, Istenem, elnézést, én ezt nem is akartam. Na bum. most erre tényleg mit mondjak? Hát ez egy ilyen, ilyen, ilyen világ, én nem tudom. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ebben az országban egy csomó dologról lett teljesen értelmesen, normálisan beszélni, beszélgetni. Szerintem mi is ezt csináljuk, amikor nem a rádió nyilvánossággal beszélünk. Tehát akkor is azt tesszük, csak tudunk ettől függetlenül is beszélgetni. És ez, ez jó dolog. Tehát, hogy még mindig mindent átítasson, áthasson. Maga alá gyűlés, a politika, én nem, nem tudom. De hát ezt tudom, hogy furcsán zik, hogy pont egy politikus mond ilyet. Szerintem nagyon is lehet itt uh, civilként, normálisan is létezni. Uh, ma mindjárt jön persze kettő ógó, ki azt tudja mondani, hogy hát itt nincs is civil világ, és hogy minden maga alá gyűlő, a kormánya, a hatalma, minden teljesen fidesz gépezet és propaganda. De hát ez nincs így. És egyébként a nyári szünetben megtapasztaltam azt is, hogy még politikusként is, el lehet nyugodtan töltöm egy időszakokat, nem is ö, rövid időszakokat, és az ember ne, ne foglalkozom a politikával. Jó, hát mi is megtehetnénk, de azért általában, amikor beszélgetünk, valamilyen módon csak érintjük az aktualitásokat, akkor most egy pátar lépéssel oldalra, hátra, előre nézőpont kérdése. Spirki József a 24.hu-ban írt arról az uszodáról, amelynek neki kezdtek az építésére. Komoly váltás, igen. Hát, Komoly váltás az Figyelj, mit azt mondtad, hogy ebben ennyi van. Nem baj, tök jó, tök jó, váltsunk. A, az a kérdés, hogy mert hogy ugye nekiálltak ennek az uszodának az építésének azzal, hogy, hogy majd sikerülni fog, de a fedezet még abban a mértékben, ami egyébként egy ilyen uszoda befejezéséhez szükségeltetik, nincs meg. Uh, és hogy ez vajon az önkormányzat részéről mekkora bátorság. Hol tart most az úszoda ügye, ha van egyáltalán úszoda ügye? Arra az építkezés. És, uh, és nagyon sokféle véleményt hallottam az utóbbi időszakban uh, erről. Én tudok mondani, én ebben a térségben élek. és, uh, és ebben a térségben, hogy ezt egy tágabb térségnek tekintjük, főleg úgy, hogy Szikesévát is 207, Székeséváron, az fél 10 ezer ember, a voltás közöttében egy-50 ezer ember, hogyha Verencétnak a között közöttét számítjuk, az további 40 ezer embert a 160-150 ezer emberről beszéltünk. Hogyha onnan közelítek a kérdéshez, hogy várpalota és érd között hány 50 méteres medence van, tehát Székesfeuervár vonzás közöttében, ugye a fejlődés 100 ember, hány 50 méteres fejlődés tuszodat esik? Tippe egyet, mondja számot. Kettő. Ja. nem, egy, egy. Egy 50 méteres felett medence van. Székes felvárnak a Csitári Emil ami a amiben egy ötven méteres fejlődés ezt, ezt én egyébként értem, meg hát erről de azt mindegy... mondjam, de mondjam ezt végig, a... <köh> És, és van egy szabad téren levő 50 méteres medence, ami nyári, egy. Zavar, ami a szabad az nem fedett Értem, de... ami egész, egész, egész nyárra szátra lehet télen tesznek rá sátrat. Na látod. Tehát, tehát hogyha így nézem, akkor, akkor hogy mondjam neked, hogy hogy ez maga maga a katasztrófa. Én főleg, ezt értem, csak most én tésztében. azt kérdezem tőled, hogy amikor a spirk arról ír, hogy milyen fura, mert nekiállnak valaminek, aminek az anyagi fedezete jelen pillanatban nem e, van meg, akkor ez egy jó meglátás vagy sem, vagy ennek a történetnek nem ez a igaz, lényeg? De, de részben igaz, de egyébként, mert ha nem átok volna, akkor elvesztették volna a Tau a taós lehetőségét, tehát még annyi pénzük se lenne, valóban hiányzik valamennyi pénz rész. Az szeretné a város, hogyha az állam támogatná. Én szerintem egy teljesen reális elvárás lenne. Hát, csak a, a Fejér megyében levő másik, mondjuk, város, Dunajváros 50 méteres portuszadájának én egyébként gyerekként oda jártam úszni, tanulni, mert az volt egyedüli úszoda, akkor még Fejérváros volt. Tehát az Dunajváros jutszadának a, a felújításához 3 milliárd forint támogatást adott az állam a Modern Városok programban. Egy felújításról beszélünk. Mi azt gondolom, hogy hogy rendkívül nagy szükség van erre az uszodára, félvárt Fejérván, tehermentesíteni, félvárnak legalább akkor a szükség van ennek a területre. Mikor, mikor jön el az a pillanat? A PC-k pillanatra... környékének. Gond, most félváron megünnepelték a mi nap, körös, a Olimpiai Bajnoki címének cím a megszerzésének, jó, nem 15. évfordulóját. Igen, igen, tényleg, és, és aznap az éppen mentem be félváron, egy nagy áruházba, és ott volt aki Őrös kocsiát, hát a bevásárlókocsiját, és elnéztem és elgondolkoztam azon, hogy basszus ez a város olimpiai bajnokokat volt képes nevelni ilyen feltételek és ilyen körülmények között. És az tényleg szinte boxos folyik azért, hogy a város üttusázóinak, méghozzá két nagyon komoly üttusegyesületről beszélünk, a város triatonosainak, ott is nagyon jelenleg is két olyan versetőnek a fölkészítése zajlik, akik jó esél kiuszhatnak az olimpiára is, a város úszóinak, a városi vízilabda csapatának, a, szóval erre mindre jut az az egy szabadtéri, meg az az egy fedett temétenes medence és akkor ugyanezt használja az iskolajoktatás, a tömegsport. Én minden szelda reggel megyek be a gyerekeimmel úszni, látom az iskolajoktatást, látom, hogy nincs is nyomor van, tömegnyomor, és a... a a velencétó környékiek is értelmesen oda járnak beúszni abban az egyetlen méteres uszodába. Hát nem hiszem el, hogy ez a 180 ezer ember ez ne érdemelne meg egy, egy normális sportuszodát, még egy, még egy normális sportuszodát. Nagyjából a fehérvári versenysport fele az ki tudna jönni a velencétóra úszni. Ezt csak... A, a, a, a székeselyvárnak a velencétóhoz közelebeső része, az földrajzilag, vagy fizikailag olyan távolságra van, főleg, hogyha az autóval, vagy tömegközlekedéssel való időt nézzük, mint, mint Székesfehérvárnak a másik felétől a belvárosi úszodája. Tehát a Fehérvári Vasatlanomás környezeti bélyökön, ne is beszéljünk, mert mostani modern közlekedése felszáll Székesfehérváron a vonatra, és 13 perc múlva leszáll Verencén, és az állomással szemben épül az új úszoda. Tehát igazság szerint hamarabb kér vonattal Verencére úszni, meg vissza, mi amennyi a idő alatt mondjuk. Ilyen zseniálisan csinált az, az ember, nem, szó, szóhoz. Azt akartam megkérdezni, hogy te látod-e azt a pillanatot, amikor egyszer csak azt fogják mondani, hogy most nincs több tégla, mert nincs pénz, vagy ezt a pillanatot te nem látod? Nem, hát én, nem, én közelről nem foglalkozom vele, hiszen van egy városi cég, abban a városi cégbe tudok. elég a sok mindent elmondtál róla, mit, mit tudnál elmondani, ha még közel állna hozzád? Hát mondjuk nem tudom megmondani, hogy hol tartozik. Jó, rendben, rendben van. Nem akkor... tudom megmondani, hogy, hogy mennyi a épül meg, nem tudom megmondani, hogy pontosan is az le a közbeszerzés. Tehát ez egy, ez egy városi cég beruházása, még egyszer mondom, szerintem rendkívül fontos, szükséges, és nem csak a verencétó partján élő 30 ezer embert, nem csak a Verencei Tó környezetében élő további 20-25 ezer embert érintelemek, egész én, csak hogy, hogy mondjam, ugye mindig itt elvándorlásról, nem tudom, miről beszélnek, hát itt a Velencétó partján, Velencén sokoron e, majd 40%-kal gyarapodott a lakosság, Gárdénban 25-30%-kal. Attól, mert ott többen vannak, attól még létezik, hogy összességében többen mennek el, mint ahányan letelepednek azon a környéken, de akkor most. Sikerült neked megadnod a következő témához való piros szűnyeget jártamban, keltemben ezt a szószoros értelmében vedd, sikerült összeismerkednem egy hölgyel, aki azért fog elmenni Ausztriába a férjével, mert az korábban a Természettudományi Múzeumban jól mondom a nevét. Igen. Dolgozott, az ugye fogja magát és elköltözik Kelet-Magyarországra, és ők úgy gondolták, szubjektíve, objektíve, az összes adatot mégsem szolgáltathatom ki, bár a beszélgetést nem vettem föl, hogy ők oda nem akarnak elköltözni, és úgy döntöttek, hogy az irányt az nyugatra de, veszik. De, de, de nem akarnak elköltözni, még egyszer nem értettem. Debrecenben tudtom, oda megy a múzeum. Ez a, ez a kormányzati terv. Én ezt érte... egy én ezt értem, de a kormányzati terminek már vannak konkrét hajtásai a múzeumban, és ezek az emberek, akiket ez közvetlenül érint, nem beszéltem velük, tehát én csak a feleséggel beszéltem, ez a konkrét ember úgy döntött, hogy ő köszönni szépen nem szeretne oda menni, vagy legalábbis amit ajánlottak neki, azt ő köszönni nem kéri. Azt kérdezem, hogy vajon, amikor egy ilyen döntés születik, akkor mennyire van bon az átgondolva, hogy mindazok, akik ott dolgoznak, azok hogyan fogják a jövőben élni az életüket, mert azért Magyarország életében, Budapest, Debrecen, az nem az akson tipikus esetben. Én fett, először is egy, kolma, egy elfogadat kormányzati koncepcióról beszélünk. Sok-sok év még ez meg tud valósulni egyáltalán az egy legitim vita, hogy szükség van -e arra, hogy a országos közíteményeket a fővárosból, vidéki nagyvárosokba költöztessünk. Erre semmiképpen sem mondanám határozottan azt, hogy nem. hogy nincs. Uh, az, az megint egy másik uh, legitim vita, hogy az értelmiségnek a, a mondjuk, hogy a mozgása, a, a mobilizációja, az csak egy egyirányú lehet. Tehát, a fővárosba fölköltözhet, ugye, és hogy ez egy másik irányú mozgás, ez, ez irracinális lenne, vagy ördögtől való gondolat lenne, nyilvánvalóan nem. Ha arról van szó, hogy Debrecenbe költözik egy nagy múzeum, vagy bármilyen más közintézmény, nem, nem, nem, nem bivajvetsége kettőre költözik, nem megsérfe senkit sem. Hát azért... Jó, de avval te se vagy tisztában, mint hogy én se hívtam fel a múzeumot, csak a konkrét illetővel beszélgettem, elhittem neki azt, amit mondott, hogy te se tudod, hogy ez, ami a jövő zenéje, de hogy mennyire a jövő azt aztán lehet, hogy jobban tudod, mint én, ez az ott dolgozókat 2019 szeptemberében a szó konkrét értelmében mennyire érinti? A 2019 a múzeum nem költözik sehova sem. Ezt én értem, hogy nem... Vagy... So, olyan sok mitágy van ott, amit össze kell csomagni. Én azt gondolom, hogy ez egy... Ez, ez... Tehát ez egy barhét. azért kiköltözni... Ne csináljunk barhét bar egy történetből, ami csak nincs barhé. Nem figyelj. Bartók emigrációja, maradjunk ennél, Bartók emigrációja, az egy legitim emigráció volt. Tehát, hogy az intellektuálisan egzisztenciálisan mindenféle szempontból érthető volt. És a sorra, nem sorra... De te a, a, a, úgy érzed, a, a, hogy én a Bartók emigrációjához hasonló pátosszal beszéltem ennek a házaspárnak, nem, az Ausztriába nem, költözéséről? Én mondom, mert, én mondom mert, mert egy önmagában az, annak a fővetés, hogy valaki azért kénytelen ebből az országból Ausztriába emigrálni. Mert ugye egy múzeumot elköltöztetnek, de gyalázatos módon elköltöztetnek Budapest Debrecen, de magába... olyan félmagában... kommentát fűzöl a történethez, amit én egyáltalán nem mondtam. Akkor tehát. lehet, hogy én is túlérzékeny vagyok, is olyan rá tudjátást. Mindjárt lesz vagy olyan... egy Becsei H. Miklós, pedig én nem vagyok a D-s, se a <gül> Na jó, visszavonom, oké. Okay. Akkor, akkor magyarázd el, hogy mi is a probléma. Semmi nem... Figyel, amikor beszélgetünk, én nem, én nem a gelka vagyok, vagy nem a javszer, tehát nem arról van szó, hogy elromlott a hűtöm, elsimonúr nem javítanál meg, hanem beszélgetünk. Tehát én, én, én nem egyfolytában problémákat vetek fel. lehet, hogy az adott történetben van probléma is, csak elmeséltem neked, te elmondtad, hogy sokorom mennyien telepettek le, nekem erről pedig eszembe jutott az, hogy ennyi. Értem, jó. Akkor sok sikert kívánok ennek a párnak a a osztiai tartózkodásához. Én is. Akkor már ketten vagyunk. Um, végül is az, hogy a film alap élére kell egy vezető, és az a vezető nem Hovas Ágnes lesz. Um, annak az érési folyamatát te tudod érzékeltetni, vagy az távol áll, távol zajlott tőled? Ugye az volt az indoklás uh, Gulyás Gergely részéről, hogy szükséges oda egy olyan ember, aki Endi hát, uh, Vajna helyét nem fogja tudni betölteni, mint hogy egyikünk se lehet betölteni, mert mindegyikünkből csak egy van, de hogy oda kell valaki, aki viszi azt a történetet, ami önmagában nem volt havas Agnes kritikája, de az a tény, hogy nem ő lett a folytatója, vagy nem ő lett az első ember, azért valamit jelez. Nézd, de én azt gondolom, hogy ez egy helyes döntés volt. Tehát, hogy igenis a, a film alapjének kell egy olyan szereplő, aki a kultúrás életben és a politikai világában egyaránt otthonosan mozog, ez a erre, erre a területre rálátása van azágnosnek a mi politikai világunkban, és a kormányzat világában se komoly kapcsolatrendszerese, különösebb legitimációja nincsen, nem volt. Azzal egyet, hogy az Ágmesterén sok dolog miatt értékelem és kedvelem, ezzel egyet azt gondolom, hogy, hogy, hogy kellett valaki, aki, aki azt a szerepet viszi tovább, amit Andi volna képvisel. Meg kell, Én hogy legyen akár... egy ilyen kapcsolatrendszer, tehát ez szükséggel kell. Ha, egy, egy kormány biztosnak, egy, egy, egy olyan aktornak, akinek itt tényleg nagyon sok irányú Koordinációs tevékenységet kell folytatni. Hát hogy ne? Hát, hogy ne kéne, hogy legyen is. És azt gondolom, hogy Kácsaba ugyan teljesen más életpályával rendelkezik, mint a. Enni vajna, de Kácsaba mind a politika világában, mind a kultúrás életben, így a nemzetközi tekintve alkalmas figura arra, hogy, hogy ezt a feladatot ellássa, és mind politikai koordinációs tevékenységet, mind szakmai irányító koordinációs tevékenységet betöltsön. Hát én ezt, én ezt egy helyes döntésnek tartom. Aztán már meglátjuk, hogy hogyan fog e, szuperállni, hogy milyen változásokat fog hozni. Én azt gondolom, hogy az iránykijelölés is helyes, ami a, a kinevezés mögötti politikai kommunikáció megjelent, hogy vannak töretek, amelyek, amelyek adósságok halmozottak felendővajnak a kormánybiztosi tevékenysége során. Én ezt számtalanul elmondtam, ez e, e, e, nem lesz újdonság, nem utólagosan bírálom az ő tevékenységét, neki... Személyesen is elmondtam többször, hogy, hogy a fénygyártásban azért bizonyos témák, tematikák, azok teljesen, teljesen kimaradtak, vagy háttérbe szorultak. És akkor a mipaj élére új vezérigazgató kerül? Én nem tudom, én nem tudom, hogy, hogy képes ezt, ezt a két feladat együtt ellátni. Elvileg, elvileg előfordulhat, hogy ezt a két pozíciót valaki egyszerre töltse. Jogilag nincsen akadály. Azt sejtem. Azt sejtem. Tehát ezzel ez, ez, ez, vagy nem tudunk, vagy nincs eldöntve. Én nem tudok róla. Én azt vélem, hogy ami a múgy is. Az a nemtelen vita, az, mint távol étemben történt, csak utolért, ami azzal volt kapcsolatos, hogy vajon Orbán Viktornak, vagy a kormányzatnak milyen kötelessége van egy sokak szerint meghatározó személyiség halála esetén a gyász kifejezésére arról te mit gondolsz ugye Helen Rágnés haláláról? Gondolsz? Gondolom, hogy róla van szó. Nézd, hát... Én azt se értem egyébként, tehát... Ö... Tehát, hogy, hogy, hogy van egy olyan elszámoltatás, de ez nem a baloldalal kapcsolatos, ez a jobb oldala is megvolt, amikor éppen baloldali kormány volt, hogy valami olyan elvárás van, amely egyébként azért abszurdum, mert ha valami nincs, akkor az önmagában jelez valamit. Később aztán kiderült, hogy egyáltalán nem biztos, hogy nem volt semmi sem, de az, hogy egyébként, ha a miniszterelnök írt egy levelet, és azt a család nem teszi közzé, akkor az minek tekinthető, tehát az egészben van egy olyan uh, légkör, de még egyszer nem uh, Heller Ágnes halálával hozom összefüggésben, nem a hangulatot illetően, mint amikor én annak idején kijöttem a Wéc-ből, uh, ami ott volt a konyha mellett, Visszaültem az asztalhoz, és anyám, aki ezügyben nem különösebben hordott szájkos alatt, megkérdezte, tőlem bár ez felesleges volt, mert ugye ezt lehetett látni, hogy elhaladtam -e a fürdőszoba irányába, ahol máshol volt, hogy fiam, mostál kezet? És akkor megszégyenültem, föl lehetett állni, és el lehetett menni kezet most, ha egyébként nem voltam. Kicsit erre emlékeztet ez a történet, de még egyszer mondom, Isten ments, hogy a kettőt azonos erejűnek véjem és pont megnapest ült a teraszon velem egy barátom, aki egy pékségben, egy pékséget vezet. Tehát, a, a, és mondta nekem, egy abszolút, abszolút politikai, abszolút elkötelezett a, jobboldali emberről van szó. És mondja nekem, hogy elolvastál el a most az egyik könyvét, amit nem ismert, és nagyon tetszett neki. A, a, és, és, a, és ennek kapcsán beszélgettünk... A, Hellel Ágnesről. És igazság szerint a beszélgetésünk abba az irányba haladt, hogy, hogy hát uh, vajon vajon miért van akkora indulat a, a bennünk, vagy a magyar társadalomban, hogy egyes emberek, amikor meghat Hellel Ágnes, akkor hát ilyen önmagukat nagy katolikusnak, vagy nagy keresztének tartó emberek nem is a nyilvánosságban a magán megszorolásokban penetránsan nyilvánultak meg. Tehát nem akarom idézni, hogy én hozzám is mik ki tudtak és, és ezt nem is értettem, tehát hogy miért kell, kell kegyeret sérdenek hogy mi miért kell örülni más halálának, és egyébként ugyanezt másik oldalról is már tapasztaltam, tehát én, én amikor meghalt a kérény, akkor, akkor, akkor, hát, hát tényleg ezt így hogy na végre érte, tehát, hogy ez, ez felháborító, hát, gyanázatos, picskanyítógató. Nem, nem, nem is értem, hogy miért kell ezt. A, de ez az egyik részlet, Tehát én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy mi a véleményünk, mi, mi volt a véleményünk hellerány, és politikai, szakmai, közéleti, emberi megnyilvánulásairól, valaki eltávozik közülünk, Csendbe meg kell hagyni a fejünket és meg a nevék Aztán, hogyha annyira szeretjük, becsüljük, értékük, akkor már elmegyünk a temetésére is, vagy, vagy az esetben értelmiségük, íróként, gondolkodóként írunk róla cikket, megemlékezünk róla itt-ott-ott. Én kerényében joga voltam, szerettem, sokat tartottam, elmentem a temetésére. Elenárdnassal nem volt semmilyen személyes viszonyom, bár sok mindent olvastam tőle, és, és nem egyszer idéztem, és euh, nem mentem el a temetésére, mert nem volt olyan a, a viszony. De az ember elmegy mondjuk azoknak a temetésére, és akivel nem volt személyes kapcsolata, de, de valamilyen nagyon tisztelte vagy értékelte. Számos ilyet tudnék mondani, hogy ki mindenkinek mentem el a temetésére, úgyhogy egyébként szoros személyes kapcsolat nem volt közöttünk. Ezt te jól tudod, hogy miről beszélek. Tehát szerintem ez az egyik fele. A másik fel az, hogy mi a kormánynak, vagy a kormányfőnek a dolga. Tehát ez, ez tényleg a a az ügyeknek, és ez és egy teljesen abszurd elvárás. Hát, hogyha meghal egy orvos orvosprofesszor, vagy egy Széchy-díjas vegyész, egy szétsénydíjas fizikus, és a miniszterelnök ír a, a, a gondoláló levelet a családtagjainak, és az ugyanúgy nem jelenik a nyilvánosságban, mint máshol, Érdekes módon is senki nem kezd hisztériázni, és mondjuk azt számunk a miniszterelnökön, hogy miért nem tette meg nyilvánosan ezt azt, azt, azt, nincs rá szükség. És a miniszterelnök is előzetes, hogy kinek a temetésére megy el, és kinek nem megy el a temetésére. Kinek a temetésén mondja a beszédet, kinek nem. Az egyik nagy írónknak, egy kasudias írónak a temetése után beszélgettem vele, majd a miniszterelnök, és kérdeztem tőle, hogy miért nem te mondtad a, a gyászbeszédet. Miért? a, a miniszterem mondta akkor mondom nekem, hogy azért, Laci, mert, mert igazániból nem, nem, nem fölkértek, de nem éreztem magamhoz annyira közel. Tehát több volt a vitánk, mint amivel egyetértettünk volna. És ezért úgy gondoltam, hogy nem érdemes, most, hogy én mondjam, hogy átbeszéled, de so, nagyon sokra tartottam, ezért természetesen itt voltam a temetésén. Tehát szerintem ezek mind-mind a, a miniszterelnök egyéni döntése egy, és szabadságjoga, hogy hogy tulajdonképpen mit tesz meg, és mit nem tesz meg. Én, és ezt számunkra kérem, és szerintem teljesen, teljesen felesleges. A kormánynal szemben meg lehet bizonyos dolgokat fogalmazni. Az a magyar szokásjog, hogy Kossuth Díjasotnak a temetésekor, vagy Kossuth Díjasotnak a halálakor a, a, a, a, a, hát a minisztérium saját szolódjának tekinti a, a, az illetőt, ugye, ami azzal jár együtt, hogy a temetésnek a költségét is vállalja. És ez az utóbbi években akár Juhász Ferenc, hogy most írókat mondjak, akár Tandorides esetében így volt. De egyébként ez sem, sem kötelező, és ez sem történik így minden esetben. Várásul a Széchenyi ez valahogy kevésbé lett gyakorlat. Tehát arról lehet beszélni, hogy, egyébként, hogy azok, akik a nemzet legmagasabb művészet és tudományos kitüntetését megkapták, tehát nevezetesen a Kossuth -díjat és a Széchenyi díjat Azokat állami költségen temessék el, hogy egyébként a főváros is a Budapest díszpolgári címmel rendelkezőket saját szolatjának szokta tekinteni, és mondjuk hozzájárul, vagy a temetési költséghez kifizeti teljes egészében a, a, a, a temetés költséghez. köszönjek, mert túlléptük itt az összes időkeretet, és a Városliget, ha nem marad, annyit áruljál el nekem, kicsit profán lesz az átkötés, hogy neked van végrendeleted? Nincs. És lesz? Nem, nem tudom. 47 éves és azért, de még nem gondolkodtam. Lehet, és holnap mint a ménkű, de nem gondolkodtam. Hogyan lesz eltemetve? Én? Aha. Hát azt majd kérdezz attól, aki eltemet. De nem, hát ez ezügyben nem fogsz rendelkezni? De úgy gondolod, hogy ő most kéne, kéne, és sokáig... Nem, én. Nem, én nem a haláladat kívánom. Azt kérdezem, hogy koporsós, vagy nem tudom, csak én, én, én, nem, én, hogyha beszélgetnénk. Hát, nem tudom, nem tudom. Hát nézd, én, én, én olyan családban nőttem fel, ahol, ahol, ahol bizonyos dolgokhoz nagyon konzervatívan viszonyultak, és ehhez képest e, e, máig nem értem anyukámnak a döntését, hogy miért döntött úgy, hogy az édesapámat halvasszok el. De végig is elfogadtam, mert, mert azt gondoltam, hogy ezt, ezt neki sokkal nagyobb joga meghatározni, mint nekem. Tehát e, a, a franc tudja értelme. és és mondjuk... E, amikor 20 év ezelőtt először, elő, először láttam olyat, hogy szétszórják szólják valakinek a ha hangvait, akkor nem értettem, hogy ez miért jó. Most meg azt gondolom, hogy, hogy tulajdonképpen nem mindegy, hogyha már úgy élünk. Tehát annyira, annyi, annyi, szóval nagyon, szerintem nagyon nehéz ez. Tehát Most egyébként meg, hogyha azt mondaná az ember, hogy hát az egész életem, a, ami legalábbis eddig eltelt, az javarész a Verencétó körül zajlott, hogy az embernek szólják bele a hangait a És akkor most mi van, hogyha ez történik? Köszönöm szépen. A halál utáni dolgok azok mindig az itt maradottakról szólnak, és az ő döntésékről, az ő érzéseikről, az ő identitásukról, és nem a meghaltérról. Még akkor is, hogy a tisztelbe kell tartani a, az örök a, a végrendeletét, vagy a rendelkezését, kívánságait, bár úgy se tud róla, hogy nagy élet van körülötted, ahogy tapasztalom, és abban maradt a sipákulásod. Egyébként egy nem fölpölgött a hangszalagom, ilyenkor már működik. Egyébként pedig azt kell csak megnézni, hogy ember fiaiban a embernek az öreg barátainak Tiszteletben tartotta felesége a végrendelkezését. És helyesen tette. Hogy nem tartott a tiszteletben. Hát Ez most nem vizsgáznék le, mert semmire nem emlékszem. Köszönöm a rendelkezősállást! Én szia. Szia. Lászlót hallották. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nehéz helyzetben az allergiások nagyon magas a pollenkoncentráció. Hétfőn a parlakfű pollenkoncentrációja az ország nagy részén elérte a nagyon magas szintet. Az Alföldön a főváros térségében, valamint a Dunántúl keleti területein, a gyomnövényel erősen fertőzött területek környezetében azonban a pollen szennyezés elérheti az extrém magas szintet is. Ezt a tisztifőorvos közölte a Facebook oldalán. Ugyanakkor a következő napokban átvanuló hidegfrontot kísérő eső, valamint az erőteljes lehűlés hatására várhatóan erőt jelentősen mérséklődni fog az allergiát okozó terhelés. Egyre több iskola érdeklődik a pénzügyi neveléshez kapcsolódó tankönyvek iránt, legalábbis a rendelések adatai alapján közölte a Magyar Nemzeti Bank hétfőn a távirati irodával. Az előző tanévben 1500 iskolában 200 000 diák tanulhatott pénzügyi ismereteket, a Pénziránytű alapítvány pénzügyi gazdasági kiadványaiból. A hétfőn kezdődött tanévre pedig további 68 ezer példányt rendeltek az iskolák. Az online letöltések száma meghaladta a 60 ezret. A jegybank támogatásával a pénz iránytű, csak nem valamennyi tankönyve és munkafizete ingyenesen jutott el a diákokhoz. Az internetes tartalmak pedig szintén ingyen tölthetők le, az alapítvány honlapjáról olvasható a közleményben. Már nem Budapestről lopják a legtöbb járművet, megfordult a trend. A fővárosban annyit javult a helyzet, hogy felzárkózott mellé az ország többi része, Megkapta a Vezes.hu az ORFK-tól a gépjárműlopásokra vonatkozó statisztikákat, benne vannak a személyautók, motorok és teherautók, amiből kiderült, hogy a rendőrség szerint vidéken már aktívabbak voltak idén a tolvajok. A Budapestről eltűnt gépjárművek aránya mostanra 45,9%-ra csökkent. Ha csak a személyautókat nézzük, akkor is igaz, hogy 2019 első felében soha ilyen magas arányban nem szerepeltek még a vidéki lopások. A korábbi 80-90 százalékos budapesti részarány ugyanis lement 54 ra közölte a rendőrség. Szeptember 30-án Budapestre látogat az Európai Unió soros elnökségét betöltő Finnország miniszterelnöke, erről tájékoztatott Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. Anti Rinne, kormányfőt Orbán miniszterelnök miniszterelnök munkalátogatás keretében fogadja majd a Karmelita Kolostorban, aztán tárgyalásukat követően egy sajtótájékoztatót tartanak, mondta Havasi Bertalan. Aktív törésvonalat fedeztek fel Los Angeles alatt. Amerikai geológusok felfedezték, hogy egy Los Angeles alatt húzódó, eddig alvónak vélt törésvonal valójában aktív, és a következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat. A Wilmington törésvonal Los Angeles partvidékén húzódik, mintegy 20 kilométer hosszan a Huntington Beach-től a Santa monica öböl felé. A Harvard Egyetem, a Dél-Kaliforniai Egyetem és az Amerikai Geológiai Kutatóintézet kutatói szerint más törésvonalakkal együtt, akár hetes erősségű földrengést is okozhat. Jó reggelt lehet! A beszélgetést a Városliget ZRT támogatja. Györgyevics Benedek van a vonalban. A nyáron megfordultam Komáromban is, ahol azt kérdezte tőlem Gyula, aki a strand egyik büféjének vezetője, hogy voltam-e a csillagerődben, mert hogy ez milyen szép, és mondtam neki, hogy nem, de mondtam neki, hogy én azt nem is tudtam, hogy az már látható. Amire ő mondott valamit, de arra már nem pontosan emlékszem az most éppen milyen stádiumban van tehát a helyek, mert hogy arról volt szó már tudom, azt mondta hogy ott időnként van valamiféle vezetés de remélem, hogy nem mondok olyasmit amit nem lett volna szabad mondanom nem, egyáltalán nem Polgármester úr, aki az egyik leglelkesebb támogatója a Komárom 5 csillagerő projektnek, ami hát nyilván nem véletlen, hiszen egy ilyen 6,5 milliárdos beruházás azért Komárom léptékébe semmiképpen sem elhanyagolható, bár azt hiszem, hogy ezt szinte az összes település elmondhatja magáról Magyarországon. Komárom egyébként szerencsés helyzetben van, mert rögtön több ilyen beruházás is van, hiszen a Tuna híddal együtt elég sok gazdasági potenciál fókuszálódott oda, de a polgármester úr annyira... Szerintem Magyarországon a, a legtöbb délkóreai most félretéve itt az áthallásokat, ami a hajóban esetten lehetne kapcsolatos, de azt törölve, de szerintem a legtöbb délkóreai az Komáromból található. Erre nem tudok válaszolni, tehát a... Akkumulátor lakos... van ott mindenféle. Lakosságszám összetételét nem tudom pontosan Komáromba, de az biztos, hogy polgármester úr joggal nagyon büszke erre... A korábban egyébként tényleg nem a legszebb arcát mutató a monostori erőd részeként ugye megépített e, csillagerődre, úgyhogy ő e, személyesen többször vezetett ott e, körbe embereket, de hivatalosan a megnyitó, az épületnek a megnyitója szeptember 20-án lett. Tehát ez Nincs, ez abszolút itt van, tehát azt terveztük, hogy amikor a nyaralásból már mindenki hazatér, akkor bemutatjuk, hogy az az értékmentés, ami a Komáromi csillagerőt kapcsán volt. Azt hiszem, hogy egy háromnapos fesztivál lesz ott a Komáromi csillagerőt előtt, de ezt már az új gazdája, hiszen itt mi Városliget ZRT-ként klasszikus beruházóként viselkedünk, tehát megépítjük magát az épületet, felújítjuk uh, az épületet, és utána pedig a monostori erőd non-profit KHT, aki a összes, a KFT, aki az összes többi a monostori erődhöz tartozó és egyébként most is látogatható erőd elemet üzemelteti, ők üzemeltetik. Úgyhogy ezen a hétvégén már az épületet meg lehet tekinteni. Ott a szó értelmében búcsút vesz a, a városi ZRT a történettől? Nem teljesen, ugyanis az épület készült el, és ezt követően indul el a kiállításnak az nincs tekintve, hogy ugye beszéltünk már itt a műsorban erről a gipsz, gipsz költözik ide, aminek a nagy része az a Szép Művözeti Múzeum elhanyagolt román csarnokából érkezik, de nem csak innen, hanem az ország különböző részeiről Tatáról, Debrecenből jönnek ide gipszek. A román csarnokos már nem tehát most csak honnan érkezik? Most ebben a másodpercben raktárban laknak, de azért mégis évtizedeken keresztül a román csarnokban volt ennek a kipszűteménynek a jelentős része. nagyjából román... meg nem mond pontosan, meg valószínűleg nem tudod, de ez hány darab? Nem tudok darabszámot mondani, de itt, itt több ezer darabról beszélünk összességében. És Tehát... ezek milyen szoboroknak a másolatai vagy ne kérdezzek tőled olyasmit, amiről de nem pontosan tudom, népszerint azért nem tudnám elmondani. Jó, azt tehát, nem hogy a klasszikus viccben... A nem, nem, nem, nem a második világháborúról. Igen, nem, nem. akkor azért gondba lennék, de ugye azért a tartalomfogyasztási szokások itt az elmúlt közel száz évben jelentősen megváltoztak, tehát hogyha egy lélekbe visszautazunk egy száz évet, akkor azért azt érzékelhetjük, hogy akkor a... A repülők e, forgalma is egyel alacsonyabb volt, és az internet sávszélessége is szignifikánsan kisebb annál, mint most. Úgyhogy e, nem volt teljesen evidens, hogy az emberek hogyan is tudnék megnézni azokat az antik e, szobrokat, illetve az antik világnak azokat a kiemelkedő remek műveit, ami most arra evidencia, hogy az ember vagy elutazik Rómába, vagy... De még keresett? egyet? Igen, ezek a szobrok akkor, amikor létrejöttek, akkor ezeket ki és milyen célból öntötte Gibbsbe? Kifejezetten ezért. Tehát a, a, a századforduló környékén még a múzeumoknak egy fontos funkciója volt, hogyha valaki az antik világ remek műveivel akar megismerkedni, akkor nem nagyon van erre más módja, mint mondjuk elmegy a szép művészeti vagy elmegy egy erre épített múzeumba, és megnézi mondjuk korleoni uh, lovas szobrát ott a múzeumban, hiszen nem biztos, hogy Én? az eredeti helyszínre ő el tudott volna utazni, Majd vagy pedig történt, erről hogy? könnyen be tudott volna szerezni fényképeket. Tehát uh, és ugye, ami miatt ezek a, a, a gipszűjtemények azért az elmúlt időszakban. De ezek eh, a gipszobrok, ezek mind egyébként a hazánkban feltalálható eredeti szobroknak a másolatai, vagy ez enyhetőzás? Jellemzően nem a hazánkban azért. feltalálható, hanem, hanem az antik világban feltalálható. Tehát, És ezek mikor is eh, szobrok? Hát ezek nagyjából száz éves, tehát már önmagában is komoly történetük van. most Van most 130, van amelyik 80 éves, de azért a száz éves gips szobor az milyen állapotban van? Vagy ne restaurálásra ég? szorulóban. <gül> e, ami <gül> szintén a város ZRT-nek a feladata, úgyhogy nagy tételben restaurálunk gips az elmúlt időszakban. Oda már, oda már restaurálva érkeznek? Így van, sőt a szállítás maga az a restaurálásnak egy fázisa, tehát én azért az elmúlt időszakban pont egyáltalán több szennélküli lovast és kéznélküli <gül> uh, antik szobrot néztem végig, amikor teljesítést igazoltam ezeknek a uh, restaurálásoknak az elkészítését. Kamionnal közlekednek? Kamionnal, kamionnal közlekednek, de speciális transportnak minősülnek, mert nyilván nem minden úton mehetnek végig, hiszen az. Meg kutibán... nem jó fékez? Ha egészen pontos részletekbe akarunk menni, Nem, akkor kizárólag légrugós kamionokon lehet ezeket a műtárgyakat szállítani, ami komoly problémát jelent, mert nem mindig van ilyen, ilyen léptékű, légrugós kamion, úgyhogy ezek kis színes dolgok, amik az ingatlan fejlesztik. Azért gondoltam rá, a nyár folyamán, bár lehetséges, amikor találkoztóban eséltem neked, tehát ami a, ugye itt a portalanítás, ugye a hölgy még nem telefonált, hogy mi a helyzet a közlekedési múzeumnál, de tegnap kezdtem. Az kétségtelen, hogy mind Finnországban, de Olaszországban is, most hirtelen más nem jut az eszembe, azokat a házakat, amelyeket tataroznak, azokat a szószoros értelmében volt annak idején ez a bolgár csomagoló művész, most hirtelen nem jut az eszembe a neve, valaki megíthatja e-mailben dörö.fi aljános aki ugye mindent becsomagolt, hát az ezeket az épületeket nagyon rendesen becsomagolják, tehát onnan olyan nagyon sok por nem távozik. Mi a helyzet a közlekedési múzeumnak a a volt területén. Ott most mi van? is a, a telefonyát. Volt, volt területén, továbbra is ugye, az elbontott közlekedési múzeum látható. Én igyekeztem a nyáron többször személyesen is meggyőződni arról, hogy a locsolás az folyamatos. Tehát, ott valójában annak a törmeléke van? Hát egy elbontott területről beszélünk, a törmelék már nincsen ott. Ugye itt a fő kérdés az az volt, hogy a Néprajzi Múzeum, illetve a magyar zeneháza, valamint a e, dózsa mélygarázs építéséből kitermelt uh -huh. föld egy darabig depóniaként ott volt. Aztán utána arról beszéltünk, hogy e, én igyekeztem úgy irányítani a dolgokat, hogy a kerítés magasságnál ne legyen magasabb, tehát a szél ne tudja annyira evidens módon széthordani a port, de ettől függetlenül... Jó, de az itt álljuk meg, meg, és akkor egyik szavunkat a másikba öltjük. Az például, hogy ezeket a bontási izéket, ezeket hova viszik? Ezek... Ez, ez, ez, ez hogyan történik? Krisztó, nagyon szépen köszönöm a, a, a, a fontos információt, Krisztónak hívták ezt a bolgárembert, aki... Uh -huh. Figyelj, ha vala, Annak idején, ha egy-egy elsősorban latin kifejezést nem értettem, akkor fölhívtam apukámat, vagy megkérdeztem tőle. À, amit apukám nem él, azóta ebben nagy hiány szenvedek, de a rádiomisorognak az a csodája, hogy az ember 8 óra 3 perckor segítséget kér az ügyben, hogy hogy hívják azt a bolgár izét, aki minden becsogalkol, és 8 óra 4-kor kap rá egy választ, az egy olyan dolog, amitől nagyon nehéz lesz majd egyszer búcsot venni. Ezt abszolút el tudom. Szóval hogyan, hogyan, hogyan, hogyan megy ez? Tehát jellemzően akkor, amikor a bontási közbeszerzéseket kiírtuk, akkor ugye azért a bontott anyagnak az elszállítása, annak a felhasználása, átminősítése az a bontó cégnek a feladata. Úgyhogy ez a közbeszerzés keretén belül megtörténik, tehát normál körülmények között mondjuk a... Ha e bármi izé van, az így aztán e csak közvetlen vagy, vagy se a te felelősséged, függetlenül, hogy téged citálnak mindig elő. Természetesen minden körülmények között az én felelősségem, tehát hogyha a Városligetben valami történik azért... Nem, de hogyha a szállító lónge, cég, de ha a kivitelező nem oda viszi, nem úgy csinálja, akkor azzal kapcsolatos felelősség az nem téged el. Az egyértelműen a kivitelező, tehát ugye ahogy a liget történetében volt is ilyen, az egyértelműen a kivitelezőnek Mondjuk, a Mondjuk egy példát, vagy, vagy kérdezek, az a föld, ami kilét izélve a Néprajzi Múzeum helyéről, az hova ment? Erre most nem tudok neked uh, gyorsan válaszolni, ehhez végig kéne néznem még egyszer a Néprajzi Múzeumnak. Ez egy mennyiség. Mélyépítési építési de ha jól emlékszem, a mélyépítési építési munkálatokat ugye a Market Zrt végezte el, és a Market Zrt számtalan uh, teleppen rendelkezik Budapest határán kívül és belül, ahol ezeket a földeket, uh, ezeket a kitermelt anyagokat aztán osztályozza, szortírozza, és utána mondjuk útépítési munkálatoknál, épületalapoknál pedig újból felhasználja. Ennek a költségvonzata az mennyi? Ez beépül. érted én értem, azt hogy sejtem, csak azt kérdezem, hogy ez egy, ez egy mennyire, mennyire hatalmas összegről van ilyenkor szó. Biztos, hogyha uh, kivitelezési szakembert kérdezel, akkor azt külön-külön meg tudja mondani. Én azt tudom mondani, hogy ez markáns költségelem, tehát a deponálás ugyanúgy markáns költségelem, mint a szállítás. Tehát amikor itt több ezer vagy több tízezernyi uh, kamion szállítja el ezeket a földeket, ezt, ezt a kitermelt földet akkor, akkor ezek elég szabad szemmel is látható össze. főleg külföldön voltam, keveset voltam itthon de olvastam arról hogy volt azon kívül a bombariadon kívül, amiről mi beszéltünk, összesen hány, hány bombát találtak a Városléget benne az elmúlt időben? hármat? ha tudtunk? jól emlékszem, összesen tartunk Négynél vagy ötnél a projekt kezdete óta amik olyanok, hogy teljesen szakszerű fellépést. De gondolom, hogy ez is például valamilyen tényező lehet a, a kivitelitelben, Nem gondolom, hogy akkor, amikor ezekről a munkálatokról szerződést kötnek, akkor abban szerepel az, hogy miután a második világháborúban jelentős csatározások voltak, ott akár ilyen előfordulhat, és gondolom, hogy egy ilyen hatástalanításnak az összegét is valakinek fedeznie kell. Ez ilyenkor benne van a szerződési összegben? Jellemzően igen, tehát technológiailag ennek van egy komoly sorrendje, amikor elkezdenek egy addig megbolygatatlan területhez, hogy ilyen magyar legyek Én. hozzányúlni. Tehát először mindenképpen a, a talajmechanikai vizsgálatokat el kell végezni, a régészeti feltárásokat el kell végezni, illetve a lőszermentesítést el kell végezni. Gyakorlatilag az a szabad szemmel látható, mélyépítési munka, amiről már aként emlékezünk meg, hogy itt valami épülni fog, az csak ezt követően történik meg, és akkor ebbe illeszkednek még azok az apróságok, mint az aszbestmentesítés, vagy mondjuk a közműveknek a kiváltása. Tehát főleg egy ennyire frekmentált területen, ahol gyakorlatilag mindennel lehet találkozni a Városligetben, tehát úgy van, ahogy mondod. Itt azért a második világháborúban ez egy erősen bombázott terület volt, a közművekről is csak egy hozzávetőleges képünk van, ez nagyjából azt jelenti, hogy ahol egy markoló egy picit mélyebbre kapar ott egészen biztosan valamilyen vezetékbe ütközünk. Ugye talán meséltem is neked azt a kis színes történetet, amikor két vagy három évvel ezelőtt a pavilonkertet építettük, még decemberben, és egyszer csak csörög a telefonon, és azt mondják a kivitelezők, hogy valami gond van, mert a Markoló eltépett egy vezetéket, amiből meleg víz ömlik ki. Úgyhogy ők arra gyanakszanak, hogy ez a Széchenyi fürdőből valahogy az állatkertbe tartó melegvízes vezeték lehet. Én biztos, ami biztos alapon felhívtam az állatkert főigazgatóját, Persány mikróst és mondtam, hogy egy ilyen vezeték átszakadt, és ez előreláthatóan 4-5-6 óra, amíg ez valamilyen úton-módon befoltozásra kerül, és a főigazgató úr azt mondta, hogy ez ott van a mert mondtam, hogy igen, azt mondja, hogy akkor ez egészen biztosan a vízilovaknak a medencéjének a betápláló vezetéke, én mondtam, hogy igen, és mit kell erről pontosan tudni, azt mondta, hogy hát azt tudom-e, hogy ezek a vízilovak jellemzően afrikai állatok, mondtam, hogy igen, azt mondja, hogy mit gondolok, hogy mi történik velük a tél közepén, hogyha nem jutnak melegvízhez, Mondtam, hogy ezt nem tudnám megmondani, de mindenféle szörnységeket vizionáltam, és azt mondta, hogy akkor most sürgősen intézkedni kell a, a vízilovak elhelyezéséről, hogy a egy ZRT be tudná esetleg a tárgyalójába egyet fogadni. ezt ezen a ponton derült ki számomra, hogy tulajdonképpen. Nem, a válasz egyértelműen nem, tehát szerintem egy bébi is se, se fél az ajtón biztos hogy nem tud bemenni. Pontos, pontosan így van, és ezen a ponton aztán főigazgató úr mondta, hogy természetesen fogalma nincs neki se, hogy milyen vezetékről van szó. Úgyhogy nagy örömmel várja, hogy ezt valamilyen úton-módon megfordulni. Hát kérdezel tovall... már valami képtelenséget, hogy én naponta megyek e, ott a felüljárón, e, és vannak azok az izék, amelyek a biodóm tetején vannak, annak biztos van valami neve, de az a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy izé. Tudod, hát. mire gondolok, ami átereng, átengedi a fényt. Igen, igen, igen. igen. Például minkor, a a tisztántartás az hogyan lesz, vagy ezt kérdezem a persányítót? A biodóm üzemeltetési kérdéseiben nem vagyok teljesen napra kész, de úgy gondolom, hogy erre megfelelő üzemeltető csapat van, aki ezeknek, ugyanúgy, mint a homlokzatoknak a tisztántartása, ez egyébként komoly kérdés, gondolom, hogy ipari alpinista módszerekkel ezt tisztán lehet tartani. Olof Pálmeház, ő szintén valahol a közelben tartózkodik a tekintetben, hogy átadják őtet? Gyakorlatilag az épület értékmentése az elmúlt napokban elkészült, és most megszakadt. Az mi? Mi az, Ugye maga... is Olyan szókat használsz, és értem. Pedig magyarul van. Igen. Ugye ez a gyönyörű épület az egyik legrégebbi épülete a ligetnek. 1885-ben Fa Ferenc tervei alapján készült, és egy műcsarnoknak épült eredetileg ez az épület. De már el, eleink is azért a térprogram meghatározásánál vétettek hibákat, úgyhogy nagyjából a megnyitást követő második napon derült ki, hogy nagyon sok mindenre alkalmas az épület, de műcsarnoknak pont nem. Úgyhogy ezt követően épült meg az a fantasztikus épület, amit most is műcsarnoknak ismerünk a hősök terén. És innentől kezdve az országos állandó kiállításra épült, ugye számtalan funkciót töltött be, az elején még inkább kiállítási funkciók, aztán az irodától kezdve a különböző termeken át, a raktárik, szóval nagyon sok minden, egy plusz födén beépítésre került, az egyébként grandiózus terek egészen összenyomódtak, és az épület az elmúlt évtizedekben leginkább a nagy közönség számára kívülről volt csodálható. Szerintem még lepusztultságában is rendkívül impozáns volt ez a ö, gyönyörű épület, a, a zsolnai kerámiákkal a homlopzaton. Ezt nem tagadhatom. Azonban ö, én azt gondolom, hogy a Liget Budapest projektnek köszönhetően egy teljes megújuláson megy keresztül a Városliget. Ennek az épületnek a megmentése, ha úgy tetszik értékmentése, hogy ez a szó is kontextusba kerüljön, ez akkor is feladata a mindenkori ö, kulturális megújítást végző ö, szakosított cégnek vagy szakpolitikának, hogyha hogyha nem kerülne bele semmilyen tartalom. Mert az épített örökségnek egy olyan fontos eleméről beszélünk, amit azt hiszem, hogy mindenképpen meg kell menteni. Ez az, ami gyakorlatilag az épületnek a műemléki rekonstrukciója, ami a napokban elkészül. Ugye elkészült a zsolnai homlokzatnak, a zsolnai díszítőelemeknek a restaurálásának a nagy részét a helyszínen, egy nagy részét pedig eredeti minták alapján restaurátorműhelyekbe sikerült megoldani. Itt azért Összességében több mint négyezer zsolnai kerámia egyedi kézzel történő restaurálásáról beszélünk, de ez egy gigantikus munka, és ezzel párhuzamosan egyébként az épület is megújult, aminek sok látványos eleme van, de azt hiszem, hogy a nagyközönség, aminek ö, azonnal föl fog tűnni, hogy megfordult az épület, pontosabban visszafordult az eredeti irányba, mert amit mi eddig bejáratként ismertünk az Olofálmes sétány irányába, ez az épület hátulja, Faferenc eredetileg a Hermina irányába. Ból tárta fel ezt az épületet, úgyhogy ez teljes egészében visszakerült, a köztesszintek elbontásra kerültek, és mindenféle megfelelő technológiával kiépült az épület. Most ebben a másodpercben... Nagy no, József és felesége, akiket nem ismerek, vagy kis Katalin és férje, mikor mehet oda be? Uh, ugye most zajlik bent az első időszaki kiállításnak az installálása, illetve most zajlik bent a millenoni hangulatot idéző kávézónak a belső építészeti munkálatai. Előre láthatóan szeptember végével elkészül az épület, és nagyjából egy három-négy hetes próbaüzemet követően, amikor nem lesz külső szereplők számára nyitott az épület, hanem a környező iskolák jönnek, csoportok jönnek, tehát tényleg egy klasszikus tesztüzem fog zajlani. Ezt követően Október végével már a nagyközönség is birtokba veheti. Hát én pont tegnap teszteltem a jegyvásárlórendszert, már ez is működik, a különböző kedvezményrendszerek is működnek. Tehát azon dolgozunk, hogy a lehető leghamarabb megnyithassuk a nagyközönség számára, de tekintve, hogy egy épület elkészültét követően egészen biztos szükség van egy olyan próbaüzemre, amikor még a hűtés, fűtés, gülpészet összehangolása tökéletes, hogy tényleg amikor belépnek az emberek ebbe az épületbe, akkor Jó, én tudom, hogy el kell, hogy menjél. Az a kérdés, hogy most akarsz egy mondatot mondani, vagy majd a jövő héten, hogy egy hónapig tartó ingyenes programokkal készül a városliget a zeneháza, amely még egyáltalán nincs abban az állapotban, hogy e e vendégeket fogadna, de attól programjai lehetnek. Jövő héten beszélünk majd ezekről is, hogy milyen típusú programok lesznek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Lász. Jó tudom, hogy te 9-kor van a következő jelenésed, ugye? Pontosan, úgyhogy jó. köszönöm szépen. Nagyon szívesen a dolgozó nélkül szolgálóan, viszont hallásra. Szia! Köszönöm, szia! György Evics Benedeket hallották, a Városliget ZRT vezérigazgatóját, az elhangzott beszélgetést a Városliget ZRT támogat. Le leestél a horogról, vagy nem voltál rajta? Jó, akkor leestél. Lehet? egy tele vagyok rengeteg kérdéssel. Um, és ráadásul a honpolának mondtam legutóbb, hogy én, ahogy vele is beszélgettem veled, és teljesen gátlástalan leszek, hogyha nekem tudnom kéne, akkor majd elnézik a hallgatók, hogy fogalmam sincs róla. De fontosabb az információ sem, mint hogy kiderüljön, hogy amit, amire én kérdezek avval kapcsolatban, kinek milyen okossága van, és össze-vissza fogok kérdezni, úgyhogy üljél le, és vegyél magadon erőt, körbejárjuk az egész országot, és az egész világot. Azt áruld el nekem. Miért nem mondhat le a hongkongi kormányzó? Én elolvastam az összes cikket, nem igaz? Sokat elolvastam, ami megírta, hogy lemondan a hongkongi kormányzó, de nem mondhat le, és én nem értem. Tehát, hogyha le akarna mondani, ki akadályozná meg? Hát ma ezt konkrétan tápolta, Ö, hogy ő soha ilyet nem mondott. <gül> Na tessék. Tehát ez végül is az erőviszonyokat fontos, csak soha Figye, sem. A hongkongi a, kormányzót kiválasztotta meg Hongkong, vagy kinevezte ki hongkongi kormányzót? Azt tudod-e? Hát, Én nem. Persze. Hongkong egy, egy, hibrid, egy hibrid képződmény. Amikor 1997-ben visszatért Kínába, akkor a kínai kormány és az angol kormány közötti megállapotás uh -huh. alapján 50 ötven évig garantálják, hogy megmarad ugyanaz a társadalmi. Jó, tánszor, de a kínaiak nevezték te. ki ezt a nőt? Mm, nem teljesen, de valójában igen. Ez a de, nő, ez korában hát mi az... volt? Vagy érdeket ne kérdezzek? Azt hiszem, egy, egy, egy professzor talán, ami az érdekes, hogy a családja Angliában él. De hagytérek vissza a rendszerre, mert, okay. mert az érdekesebb, mint a személy. Tehát arról volt szó, hogy a, a az a hongkongi társadalmi berendezkedés, ami egyébként azért csak csendbe teszem hozzá. Korábban se voltam demokratikus, meg korábban valóban <gül> kinevezték, csak akkor London nevezte ki a kormányzót, tehát nem demokratikusan választották, az egy gyarmat volt. Amikor mondom, visszatért Kínához Hongkong, akkor 50 évre garantálták, hogy hát a társadalmi viszonyok maradnak úgy, ahogy lesznek, és hát... Demokratia, Itt álljunk meg. Akkor... Én hallgattam útkor a Kossuth Rádióban véletlen beszélgetést, arról volt, hogy majd mi lesz 50 évvel később, illetve most már nincs 50 év se, de az, hogy maradnak a társadalmi viszonyok, mert hogy ott milyen társadalmi viszonyok vannak? Hát ez egy angol gyarmat volt, rendes, hogy mondjam, tőkés vagy, vagy nyugati, vagy nem tudom milyen viszonyok, mondom, mínusz a demokrácia, mert, mert az egy nagyon korlátozott mértékben működött, csak de azért annyiban működött, hogy mint ahogy Angliában is van egy független bíróság, vannak független ö, ö, szervezetek. De mondom, a kormányzót a London nevezte ki. Amikor elkezdődött a, vagy megkezdődött az együttélés ö, a kínai népköztársasággal, amely ugye egy, akkor... Itt meg. én egy kínai vagyok, el akarok menni Hongkongba, elmehetek Hongkongba, vagy vízumot kell vállalt, van, vagy... Nem, hú, kell vagy... elmehet. Elmehet, csak de, úgy? De, hát csak úgy, igen, csak hát nem, de hát nem csak úgy turistaként. Mert úgy, hát úgy, mi az úgy, isten úgy, úgy. Igen, Hát mi az Isten csinálsz egyébként? Egyébként Makóba is elmehetsz turistaként, és eljártatod a pénzre. Ezt én tudom, most nagyon egyszerű, mert a Honpola lány az ott volt, úgyhogy én nekem nagyon jelentős ismereteim vannak Honkókkal kapcsolatban, mert Diákolimpián vett részt, és radikó eredményt ért el. Mindenni sokszor üdvözöljük a Honpola lányát, és gratulálunk az elért sikerekhez, bár az üdvözöljük szót, azt ki nem állhatom, De hát mondom, jelentős információim vannak, de, de oda csak úgy be lehet menni. egy kínai, az úgy utaz... Egy kínai hogy utazik nekünk? Na most... Is? Egy kicsit megfogtál, szóval én Kínából eljöttem 15 éve. Most nekem nem agya nem, tud... nem, Nem tudom pontosan, hogy, hogy mi, mi, a, mi a. Van neki piros útlevele, kap 50 dollárt, hogy van ez? Nem, nem, hát nem, mert a nincs szükség. Bármikor nyilván bármit átállhat. Egyszerű, azt mondom, hogy nem tudom, de viszont az, az első kérdésére tudom a választ, nem tudtam még elmondani. Figyelek! De, tehát arról van szó, hogy, hogy Elkezdődött egy olyan fajta együttélés, amikor azt mondták a kínaiak, hogy hát jó, hogy te folytassátok ahogy eddig, már az életeteket, de hát persze lassan beolvadtok Kínába. És mindenfajta biztonsági dolgokat beépítettek oda, amelyeket folyamatosan kezdenek hát, szigorítani. A lényeg az, hogy ugyan formailag választják azt a kormányzót, csak akik választják, azoknak egy részét, vagy Kína nevezik ki vagy Kína jóvágyása nélkül nem lehet őket megválasztani. Tehát egy ilyen hibrid rendszer alakult ki, és ezt próbálják most utóvét harcokban védeni a Hongkongi polgárok. csak sajnos egy teljesen hát, vesztett csatásba mentek bele eleve. De, de ahogy, ahogy kiveszem a szavaitból, ott olyan állapotok, mint amilyenekért küzdenek, és valójában sohasem voltak. A demokrácia szónak abban az értelmében, mint ahogy mi Magyarországon élünk, amely a demokráciának a paradicsoma, Hongkongban sose volt. Igen, de azért a demokráciának sok vetülete, sok metszete van. Az, hogy, hogy én választom meg a kormányzót, az nem volt. De azért egy csomó egyéb szinten a, a, a liberális, demokratikus szabályok érvényesültek, és ezek most természetesen veszélybe vannak, mert Kínában ezek nincsenek meg, sőt. Úgy néz ki, hogy Kínában egyre inkább keményedik a rendszer, amelynek egyébként technikai és technológiai alapjai is vannak. Egyszerűen egy orveli állam jön létre. Technikailag lehetővé vált most már. De félretéve most a kínai fejlődést csak Hongkongra visszatekintve, Hongkongnak az az igazán nagy baja, és tulajdonképpen ez húzódik meg az egész mögött, hogy amikor belépett Hongkong, vagy amikor visszatért Hongkong Kína kebelére, akkor ö, Hongkong adta, vagy Hongkongon keresztül realizálódott a kínai nemzeti jövedelemnek majdnem az együltöbe. Uh -huh. Most pár százalék. Tehát Kína jelentősége csökken. A kínai, ö, vagy ö, Hongkong jelentősége csökken. A Hongkongi tőzsde az, az, az most már nem egyeduralkodó. A Shanghai tőzsde az, az, az legalább olyan fontos. És itt tovább, és így tovább. És így tovább. Ö, Shenzhen fölnőtt Hongkong mellett az egy, egy falát falu volt ma Hongkonggal egyenlő nagyságú, fontosságú jelentőségű gazdasági terület és van ott még néhány nagyváros amelyeket ráadásul össze akarnak vonni egy óriási kongromerátumá szóval aki Hongkongban Hongkong... lakik az kínai állampolgár? hogy ne? tehát olyan hogy Hongkongi olyan nincs de, de van. Kínai állampolgár hongkongi. Van neki hongkongi igazolványa, hongkongi szabályok vonatkoznak rá. Ö, de hát... Ö, Voltál ott? Végül is. Volt. Egyszer voltam, de mondom, ez még a 2000-es évek elején lehetett. Ahogy nem hallottam, tettem, ott valami egészen tettem. szörnyű időjáráson. Hát, nem más az időjárás, mint, mint Délkínában. Hát. Könnyen ez lehetséges, nem tudom összehasonlítani. Ez a gyöngyfolyó folyó deltája, igen, ez egy, ez egy elég esős de nem járát, válaszoltál de... a kérdésemre. Oké, a nő elmondta, hogy ő sose akart lemondani, de ha egyébként igen. le akarna mondani, miért nem mondhatna le? Tehát én például most abba akarnám hagyni a rádióműsoromat, és öngyilkos módon bejelenteném, hogy nekem elegem van mindenből, és abba adom a munkát, én azt megtehetném. Az egy másik kérdés, hogy ha meggondolom magam, akkor az holnapra mit jelent De ez a szegény nő, ez miért nem mondhat le? Érdem, már hogy nem... Azt ma, ma már azt mondta, hogy lemondhat. Ő azt mondta, hogy azért nem mond le, azért nem akar, vagy nem tud, vagy nem tud lemondani, mert akkor egy sütő egy tömeget vagy maga után. Teljesen minden. Nem az arról van szó, hogy nincs ajtó a szobájában. Mondod. Nem, nem, nem, teljesen mindegy, hogy mit mondott. Ez a nő természetesen függ Peking-től, Peking-bizalmi embere, de megválasztották. Ja, egy Angliába a családjához. Igen, igen, de, hát jó, persze. Ö, azért szeretnél -e másképp... szeretnél hongkongi kormányzó lenni? Ne, e ágában. én semmilyen kormányzóan nem szeretnék lenni. De azért azt tegyük hozzá, hogy Kínában a politikusok hogy is mondjam, csak nem Ö, olyan hobi politikusok, vagy, vagy olyanok, hogy ha akarok, most politikus vagyok, nem, akkor visszamegyek a szakmámba. Kínában, ha belépszél a politikusi kaszba, és ennyiben Hongkong már azért aztán Kína része, akkor nagyon-nagyon komoly szabályok vonatkoznak rád. Jó, nem nagyon akar, meg jó, kell gondolnod nem, nem, nem Kínál, akarok, nem akarok egyéb, kínai politikusok. De egyébként rá. még egyet, egy mondatot hagyják hozzá. Azért se léped vissza, mert azzal kvázi győzött volna az a mozgalom, ami most is tart amelynek egyik követelmény. Azt hittem, hogy jogi le, van, jogi akadálya van, de ez kiderült, hogy nincs így. Most akkor ugorjunk együtt. Én gyerekkoromban voltam, aztán kicsit később, és aztán most voltam, a hajdan volt Jugoszlábia területén. Tudomásul veszem, hogy az ismereteid nem olyan bűvek mint Kínával kapcsolatban. Azt mondjad meg nekem, légy szíves, nemes Nemes Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése hogy ez a Jugoszlávia, mint Izé, ez hogy jött létre az első világháború után? Tehát valójában én azt kérdezem, hogy ez a sok kis ország, ami most külön van, és hát olyan nagyon sajátságosan viszonyulnak egymáshoz, ezek hogyan tudtak létezni nagyjából egy száz évig? Részint a közös ellenség miatt, már a létrejött alapján, ugye az úgy volt, hogy a ter horvát lavón királyság, ez volt, ami létrejött Jugosztályra, tehát volt Szerbia, amely ellen Magyarország, meg a központi hatalmak harcoltak, és amely végül is egy győztes oldalra került, és győzött az első világháborúban, és ennek megfelelően is viselkedett. Voltak a horvátok, amelyek elvben ugye a magyar királyság részei voltak, sőt, gyakorlatilag is. De hát nyilvánvalóan mindig is bizonyos függetlenséget élveztek és... és az első alkalmat megragadták, hogy egy független államuk legyen, az kis probléma, hogy az a független államban aztán a az általuk nem annyira szeretett szervek lettek a domináns nemzet. Ott volt Bosnia-Hercegovina, amelyre talán emlékezzel megszállt a magyar, illetve az osztrák magyar monarchia a valamelyik balkáni háború után. És, és, és, ott, és ott voltak a többi ilyen innen-onnan kiharapott részeket, hát, például Bulgária és, és, és a Jugoszlávia, illetve a, a Délszláv államok között ott folyamatosak voltak a háborúk, folyamatosan haraggáltak ki egymás testéből egy-egy részt. A görögök szintén, ott volt ugye Albánia. Macedónia? Tehát. És Macedónia. Macedónia. nem létezett, az, az, az egy már úgy értem, nem létezett, mint, mint, mint független állami képződmény. Tehát a. a, a az a bizonyos Jugoszlávia, amit később Jugoslávának neveztek, az úgy alakult megmondom, mint szerb Horvát Kavon királyság. Ez volt a. Volt egy közös királyuk, ilyen időnként megilkolták őket. E, és. és hát megpróbáltak együtt élni a, Hogy lett tulajdonképpen... neki neve? Hmm, <gül> <gül> Oké, okay, rendben van. Jugoszlávia, most hol tartunk egy 1910. -en... 9. 19. Um, meddig volt királyság? A második világháborúig, amikor aztán ö, ö, többek között Magyarország is megtámadta, ugye? Ebből kifolyólag, állítólag, hát nem állítólag, az, az biztos, hogy, hogy teleki öngyilkos lett, de hogy ezzel van az egyetlen ok az öngyilkosságnak az, az nem biztos, de mindenképpen öngyilkos lett, mert hát Ugye szerződés és szószegűk lettünk hullagyalázók, és nem tudom még mik, amit ahogy ezt megírta Horkinak itt levelében, mert a németek ugye megszállták jó részét, akkor ugye elő állt ez a bizonyos horvát fasista állam, amely elég csúnya dolgokat csinált. Szerviát megszállták, sok öröm abba se volt, mert elképesztően erős partizán mozgalom alakult ki. és ez a partizán mozgalom volt az, amely végül is a Ezek meg, a népek, szerbek, horvátok, montenegróiak, macedonok, albánok, ők egyébként valamilyen módon körülhatárolható népcsoportok voltak? Tehát mint Olyan. egy sziget? Hát, nem, nem, nem, tehát a, a nagy. A, a nagy elefánt, ugyanazt a szobában, amiről nem beszéltünk, és ami még ma máik, máikat, az az oszmán birodalom. Tehát amikor az oszmán birodalom megszállt, őket Magyarországon is elég sokáig voltak, vagy 150 de a Balkánon vagy 500 Tehát az, az egy kicsit, kicsit másképp nézett ki, és ez, a, ez a, a, a, a koráb, korábban se volt, korábban nem voltak egységes népeket. Hát hol voltak Mi Magyarország területén milyen egységes nép volt? Hát, volt itt az égvilágon mindenki és, és amíg ettünkben nem jutott ilyen nemzetállamokat kreálni, amiből megint csak nem sok jót jött ki, de hát Magyarország se sok nemzetiségi állam volt, az összes irodon sok nemzetiség volt, nem, most arról nem beszélünk hogy az, az a szó, hogy nemzet az, az egy új újkori fogalom Az a, a francia forradalom, mert ezt, ezt nem nagyon beszéltek róla, volt a királyság volt a királys, a királynak volt egy nép, hogy az éppen most milyen nyelven beszélt, vagy Hova tartott, hát az magánügy volt, de igazából nem érdekelt semmi. A okay. politikai nemzet létrejött, az egy új dolog, és a politikai rend nemzet úgy jött létre ezen a Balkánon, hogy magában viselt, magával hordott még egy csomó középkori vonást, és ez, ma, ez sajnos ez a mai napig. A második világháború után milyen állapotokat, tehát a második világháború milyen állapotokat hagyott maga után, amikor, meg a, amikor folytatódott ennek az egésznek az élete, mint Jugoszlávia. Ez egy ilyen kettős dolog volt, kétarcú dolog volt, egyrészt egy, egy győzött az antifasiszta koalíció, ennek része volt a Títóféle felszabadító mozgalom, amelyben ezben minden nemzetiség részt vett és részt vehetett. De hát azért mégiscsak az történt, hogy győztek megint a szervezetek. Elnézést, a Tito, ő most... Ő horváth. A... Nagyon jó, jó, <gül> na, jó, jó, ezt kérdezni. Igen? Ő, de, de pont ez érdekes, hogy ő jugoszláv. Tehát a, a uh -huh. Tito a jugoszláv lett. Ő létrehozta az új jugoszláv köztársaságot, népköztársaságot, amely ráadásul a, a, a Szovjetuniónak egy a szövetséges volt, miután ő jugoszlávi Tito kommunista volt. Ez egy nagy ország volt, mert így, így most a, a tagországokat figyelni. Egy nagy ország. Egy olyan 20 milliós ország, körül 20 milliós körül ország, viszonylag nagy területtel, és hát rengeteg tagköztársasággal. Mondom, persze a múlt örökségével, és... és Hogyan működött hátán. ez 40 évig? Mert működött. ugye kívülről úgy tűnt, mintha működne. Működött. Megint csak azért működött, mert bizony, mert egy olyan erőtérbe került, azzal, hogy, hogy ö, eleve már ugyan már a, a, a genezis, a meg, megszületés, és úgy volt, hogy azért ott voltak angol tanácsadók ö, titónál, viszont a szovjet vörös hadsereg ö, volt az, amelyik konkrétan ott a Balkánon megjelent. A Balkánon végül is ö, csak később a, a, a görög, ö, Polgárháború idején tette be katonailag is a lábát. Ez ennek van jelentősége? Igen. Igen. És. De és ott az egyébként szovjet csapatok, mint vál... olyan egyet a szovjetek azok léteztek, vagy ebben a formában nem? Hogy ne? Hát ez át ottan. ott. Hát Magyarországra a Jugoszlávia felől érkeztek. A, hát nem, vagy a felől is érkeztek. Tolbuhin csapatai, azt hiszem, igen, Tolbuhin azt csapatai. Azt értem, azok, de aztán kisebb, hogy ugyanúgy voltak-e szovjet csapatok, mint hogy nem... Nem, nem, nem, nem, nem, kimentek, hát annál inkább kimentek, mert Jugoszlávia, mondom, egy, egy, egy önálló független szövetséges volt, ráadásul kommunista, Stalin úgy érezte, hogy ottan nem muszáj az a fajta külön utasság, tudom, hogy össze-vissza de valamit csak összeáll belőle. Az a fajta kvázi títói külön utasság, ami létrejött, az minek az eredménye volt? A titónak volt, volt, a, a, vagy, vagy minek, hogy jó idő volt, vagy nem tudom, mindig vasárnap volt? Nyilván kihasználta. Tito nem óhajtott egy, egy egyszerű helytartó lenni. Látta, ismerte, hogy, hogy, hogy, hogy mik történnek Moszkvában, nagyjából fel tudtam érni, hogy milyen jövő vár rá, és ő, hát hosszú, hogy mondjam, nagy perspektíva persze a Szovjetunió győzelme eredményeképpen lett független, de hát azért még, mégsem olyan mértékben függött a, a szovjetektől, hiszen volt saját katonai ereje, volt saját politikai sikere, volt, volt erkölcsi e, háttországa, e, nem úgy függött, mint mondjuk a magyar vezetés. megint nem és... magyarázkodom, hogy Jugoszlávia a Varsói Szerződés tagja volt? Soha. Soha. Vár, soha, amikor a valsói szerződés létrejött, az, az, az pont azt, ö, azt, a, azt a felosztást, azt a Európának azt a kettő szakadását ö, demonstrálta, amelyben... Jugoszlávia nem vett részt. Jugosztályban nem vett részt. A KGST-nek volt? volt? Nem volt. Hogy alakultak azok a viszonyok, amelynek következtében már viszonylag korán jelentős számú vendégmunkás mehetett nyugatra? Úgy, hogy e, Jugoszlávia volt, mondom, kihasználta ezt a mind a két e, fél által kicsit békén hagyott. Ami egyébként azon is összefüggésben volt, hogy ezekre az emberekre ott nem volt szükség, vagy egyszer arról szó, hogy sokkal többet tudtak keresni, ezért elmentek. Hát persze, hát a kettő ez mindig összefügg, mert az, hogy nincs szükség a a, a, egy paraszti társadalomban a parasztok addig maradnak a földön, ameddig, ameddig jobb lehetőségük nincs, de attól még ott vannak szegények, és próbálnak megélni, nem sikerülnek. Ö, természetesen, miközben persze iparosodott maga Júgosz is, de ő kihasznált azt a lehetőséget, hogy amit a nyugat nyújtott neki. A nyugat ezt akart, Ö, ez nem ne? a... Hát természetesen. Természetesen. A nyugatnak érdeke volt, hogy... Ez, a, a a, Jugoszlávián... ez, ami így létezett, ez tetszett Jugoszláviának, tetszett a Szovjetuniónak, és tetszett a nyugatnak is egyszerre? A Szovjetuniónak nagyon nem tetszett, mert hiszen ő úgy gondolta, hogy, hogy Stálin meg is próbálta vissza, visszahúzni a saját övezetébe, a saját befolyási kövezetében. Jugoszlávián... követően? De ez nem sikerült. Stálin Érted? követően... Ugye akkor ez volt az az időszak, amikor, amikor mi is ugye, Láncos, az imperezműs Láncos kutyájának neveztük volt, ugye. És, és De ez az a, külön a külön utassága miatt volt. volt. Hát meg, meg egyáltalán, aki nincs velünk, az ellenünk van, hát ez nyilvánvaló. Ez, ez a hidegháborúnak a logikája. És, De ezt a jugoszlávok viszonylag jól tűrték. A a, hát egyrészt viszonylag jól tűrték, azért, azért azt kell mondjam, hogy jugoszlájban belül se a tiszta demokrácia érvényesült, és ez, hogy, hogy ki volt mondjuk Moszkva párti, vagy, vagy ki volt inkább Titó párti, ez, ez, ez az élet és a halál közötti különbséget is jelentette. Ott is voltak lágerek, láger szigetek, ehm, ahol hát nem kellemes körülmények között éltek azok, akik szembefordultak Titóval, és valamilyen oknál fogva Moszkvát, vagy a, vagy a szocializmusnak azt a bizonyos bevett dogmatikus vonalát Jugosztályban egyébként voltak nagyon érdekes társadalmi kísérletek is. Tehát ott volt az, amikor azt mondták, hogy azzal, hogy mi függetlenedünk Moszkvától, ez azt jelenti, hogy mi függetlenedünk a szállinista gyakorlatnak, aztól a részétől is, hogy mindent a központ mond meg, hogy, hogy mindent egyetlen egy állampárt irányít. Elkezdődtek bizonyos önigazgatási kísérletek, amelyek elég messzire jutottak. És azt is látni kell, hogy azért a... a ez egy kettőség volt. Tehát egyrészt ott volt a király, tehát maga Tito, aki nem király volt, elnök, de aki egy abszolút tekintély volt, aki, aki gyakorlatilag bármit megtehetett. Ugyanakkor léteztek köztársasági struktúrák, léteztek köztársasági, már úgy értem, takköztársasági mm -hmm. mindenfajta szervezetek, léteztek Például minden a külön pártja, külön kommunista pártja volt. Ezek a tagköztársaságok, a ezek egyébként többé-kevésbé leképezték azokat a köztársaságokat, amelyek aztán később jöttek létre? Így Hogy van, ezt... így van. Így van. Ugye ez, ez, a, ez a hallatlan érdekes ellentmondása a, a Jugoszláv, a Jugoszlájával kapcsolatos elvi vagy elméleti, vagy Jugoszlájával fölbontással kapcsolatos elvi vagy elméleti, gondolkodásnak, hogy egyrészt azt mondták, hogy Jugoszlávia egy, egy, egy tákolmány, ezt, ezt nem lehet fönntartani ezekből mindenki ki akar lépni, és akkor mindenki kiléphet. De a, az országok, a tagköztárságok, azok már nem tákolmányok, azoknak a határai szentek és sérthetetlenek. Noha, hát azon belül ugye az elég e, e, például Bosznia Hercegovinában a, a, a leg e, a, a képet mutatták, és aztán ebből lett az, hogy ezt az ellenmondást egy kicsit úgy oldották föl, vagy, hogy elkezdődtek, am biztos emlékszel, az etnikai tisztogatások. Ugye a tiszta, etnikailag tiszta nemzetállamoknak kialakításának a vágya nem jött el, persze. Mikor beszélünk? Meg. Hát a nyugoszláv polgár. Jó, jó, jó, de korábban, korábban nem volt ilyen. Vagy volt? Hát Titó alatt volt, egy, egy tito alatt, volt, tito alatt volt nem, etnikai. Nem, nem. nem. Titó mikor halt volna? meg? Mi történt a tító halála és a polgárháború kirobbanása között? Azt hogyan vészelte át Jugoszláviát a durván tíz évet? Ö, nyilvánvalóan borzató feszültségek voltak, ö, nyilvánvalóan rengeteg centrifugális erő jelen volt. Ennek ellenére, ha nincs, ha ha Tito élne, Ott, akkor ma is jugotlávban a döntő szerepet a szovjet rendszer felbomlása, tehát a szovjetunió a szovjet felbomlása játszotta. E, Jugoszláviának a, a, a, a nemzetközi most nem belső, a nemzetközi kohéziós ereje, tehát az, hogy ő ebben a világrendszerben fönnmaradt, az volt, hogy ő egy el nem kötelezett volt a blokkok között. Uh -huh. Na most, amikor, az egy, amikor a blokkok megszűntek, már úgy szűntek meg, hogy az egyik szépen szólózódott, e, amikor szétestek az országok, ja és még volt még egy, aminek köszönhettek. A második világháború után volt egy, egy tényleg egy, egy hallgatólagos, de mindenki által elfogadott megállapodás, hogy na ennyit a határok, tehát nem nyúlunk többet a határok. Uh -huh. Nincsenek igazságos határok, nincsenek igazságos nemzetiségi határok, nem lehet jó határokat teremteni, viszont lehet jó kis háborúkat csinálni, hogyha ezeket akarunk. Erre nem, hogy nincs szükség, hanem Európában a háború megengedhetetlen, mert láttuk, hogy hova vezet. A második egy kicsit rosszabb volt, mint az első, és a harmadik az sokkal rosszabb lenne, mint a második. Tehát nem. A nemzetállamokhoz nem nyúlunk határokoz, nem nyúlunk igazságos, nem igazságos, maradja. Most ez bomlott föl, amikor szétesett a Szovjetunió. Ez a, ez a szemlélet szorult hátra, és ha meggondoljuk, Jugotály volt az első olyan, amikor, amikor a, a... ha úgy tetszik, megengedték a nagyhatalmak, hogy hát akkor jó, hát akkor fiúk csináljattak magatoknak ilyen nemzet-kis nemzet államokat próbáljuk. Át volt ez nem, a volt, nem volt ez se vita nélkül. A, a legfontosabb szereplő Németország, akkor Genscher volt a külügyminiszter, hosszú ideig hezitált, hogy elismerje, ugye a, a döntő lépés az, hogy, hogy elismerjék-e Horvátország. Ugye a németeknek a balkánon játszott szerepe a második világháborúban elég gyártas volt, ezért aztán nagyon óvatosak voltak, hogy bármit csináljanak, hogy bármilyen beleszólnak bármilyen politikai hatást kifejtsenek. És én szerintem Genszer máig meg nem magyarázott, váratlan lemondásának az volt, az lehetett az egyik háttere, vagy, vagy szerintem a fő háttere. de mondom, ez az én személyes véleményem semmivel nem tudom, alátámasztani nincs semmilyen dokumentum róla. Hogy látta, hogy ez az egész jugoszláv ügy, tehát ez, hogy a, engedtük a függetlenséget, megengedtük, hogy, hogy ott ő, ezek szétessenek, hogy ez egy, ez egy, ez egy drámai hiba volt. Itt, itt, itt csak rosszabb lesz, és valóban így van, mert az biztos, hogy az, ami létrejött, és az a háború, ami hosszú ideig tombolt, az biztos, hogy rosszabb volt, mint a legelnyomóbb ö, jugoszláviai belső viszont. Annak valójában és, mi volt az oka? Hát, ö, mert amikor megvan a lehetőség, ez egy olyan dolog, mint a, ha megvan a lehetőség. A fölteszed azt a kérdéset szlovénnek, hogy akarsz -e független szlovén állam lenni, és nem akarsz egy olyan állam része lenni, Azt a részét de mi de, de a szerbek dominálnak, akkor azt mondja, hogy igen. Oké, de mérestek egymásnak? Mert ez a logikája, mert, mert, mert a szétesésnek ez volt a logikája, mert, mert nem fogadták el, mert senki se fogadta el a, a, azt, ami a, a, ami a szétesés eredményeképpen első menetben részlet. Mondok valamit, ami, ami talán érdekes lehet. Ugye ez a Endig jó, az ember asszült. elég öreg. A, nem, nem, nem, ami a, már úgy értem, ilyen történelmi adalék, ez az ember öreg és, és emlékszik dolgokra. Hát emlékszem, hogy a szlovéneknek volt valamikor ugye a 80-as évek végén nagyon erős, ugye ak ak már akkor is mondták, hogy pont azért, mert, mert, mert a, a szerbek is, ebben mindenki így más volt, tehát a szerbek egy, egy elképesztő ö, ö, nemzetiségé politikával kezdtek ottan. A, a Jugosztály utolsó éveiben, hát azért Milosevic nem véletlenül háborús bűnös, és ezt a bűnösségét ezt már sokkal korábban kiérdemelte. Emlékszem, hogy akkor azt mondták nekik a még ilyen politikai vitákat láttam a német televízióban, ott van, volt egy nagyon ismert műsora a, a vasárnapi vasárnap délelőtti borozgatás, ez volt szem a címe, ahol összehívtak mindig, tud, általában tudósítókat hívtak össze, de mindenfajta segírókat, és akkor azok úgy beszélnek. És emlékszem, hogy, hogy ott a magától értetődően mondta mindenki a Móvéneknek, hogy fiúk, ö, sok minden lehet, de ha ti bármit akartok Európától, akkor ültek a seggetek. Tehát olyan nincs, hogy, hogy itt megkockáztatunk bármilyen nemzetiségi sérelem miatt egy, egy európai újabb felosztást, országfelosztást, nem mondva háborút, mert az ilyesműen háborúsan szokott történni. Mondjuk Csehország és Szlováki esetében nem, de egyébként ugye, ezek, ezek mindig ö, nagyon veszélyes dolgok. Magától értetődő volt, hogy, hogy ha ti Európához akartok tartozni, ha ti valamilyen módon az európai integrációba be akartok lépni és ebben részt akartok venni, ja, nem akkor meg, meg kell tartani az európai szabályokat. Ez változott meg, ez változott meg a 90-es évek, a 90 ben a, a rendszerváltozáshoz. Ez változott meg, és azt mondták, hogy próbáljuk meg. Végül is annyi minden változik, annyi minden határ. Hát Szovjetuniós még a kelet egész keleti rendszer fölbomlik. Azt még... de nekem, aztán folytatjuk, hogy lassan elfáradok, hogy mert nagyon figyelek közben, hogy ha ez egy gyertya, akkor ez a kanúc végig égett, amikor a háború volt, vagy azért ez hamar a fejeződődben? Sajnos szerintem még mindig ízik. Hát nézd néz mondjuk Koszovóra. Hát nézhetek hát... Koszovóra, nézhetek Boszniára is. Bosz... Azt kérde... Boszniára. Azt kérdezem van. tőled, hogy maguk a határok, amelyek létrejöttek, azokat kiállapította meg, és hogy? Hát a határok a volt Jugoszláv köztársaságok határai, illetve hát a volt koszovói autonóm terület. Hát ezek korábban létező határok. vonalak voltak? Pontosan. Ja, de pontosan. azt árüld el nekem, hogy most például... De pillanat, most például ugye, hogyha elmész Plocséból Dubrovnikba, akkor végig Horvátországban közlekedsz, leszámítva a 10 kilométert, ami Boszniához Igen. tartozik. Az korábban is így volt? volt egy, ott egy... Ezek, a hat... ezek a határok változatlanok. Ne ez. ez egyébként korábban így volt? De bosznia így nem volt jelentőség. Azért értem, hát természetesen. belül voltál. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek voltak a vonalak akkor is? Igen, igen. Na most, most azért megfogtál, nem tudom, elképzelhető, hogy voltak, voltak helyi, területi, hogy is mondjam, Csatti, és hogyan van az, hogy de. ilyen, hogy enklávék, meg egyébek, ilyeneket inkább nem mondanék, mert aztán kiderül hülyeségeket beszélek, és úgy csinálok, mint értenék hozzá, hogy és olyan szavakat használok. De vannak, de, de várjuk, vannak, vagy voltak. Pontosan arról azt kérdezem tőled, hogy ez hogyan van, hogy közben, miközben van olyan, hogy Bosznia. Ott van Musztárban horvát közösség, e Luka-ban pedig ugye szerb köztársaság. Ja. Tehát, hogy, hogy egyébként van. ez hogyan van, hogy horvátok egyszer csak feltűnnek nagy számban mosztárban, miközben az horvátországhoz addig... Nem, ez mind... Nem, nem, nem, nem. Ez mindig, ez mindig így volt. Tehát, tehát, jó, hát sajnos, sajnos ugye rettenetes ö, ö, etnikai tisztogatások és mozgások voltak, de alapjába véve, tehát például a Boszniában, alapjával véve, ahol a ahol a horvátok, vagy a bosnyákok, vagy a szerbek voltak ott, a most is. Hát mondjuk olyan apró problémák, mint Szebrenisz, ahol ezt ugye elég radikálisan megoldották. Amikor is ugye a horvát férfi lakosságot kivégezték. Igen, tehát olyan is volt, hogy összefogtak a horvátok és a szerbek a bosnyákokkal szemben. Minden volt, minden. Sőt, olyan is volt, hogy megjelentek az önálló független köztársaságok, tehát ez a, ez a Rottenbíre utca 23B független köztársaság, tehát ilyenek is voltak. Minden volt, az, az ami, most van, létező, ami most van, az fennmarad? Hát, nézd, fennmarad úgy, hogy, hogy pillanatnyilag, erről nem szoktunk beszélni, de európai rendfenntartó erők vannak Boszniában is, Ö, Koszovóban is ö, katonák vannak, és, és mutog, mutogatják magukat, hogy fiúk ö, ö, tartsátok be a szabályokat, de különben lövünk, jó nem. De, de mindenképpen ott vannak. Tehát ez egy, ezek nagyon instabil dolgok. Tehát gyakorlatilag még most is, ahol katona van, az azért van, egy, ha, ha egy békefenntartó fenntartó van kívülről, az azért van, mert ha ő nem lenne ott, akkor feltette nem lenne béke. Na most, hát ennyit a kanótról, amelyik végigégette, vagy nem. Ezek a nemzetiségi kanótok sose égnek végig. Várjál, kaptam közben egy sms egy hozzáértőtől. Azt mondja. Valaki figyel. A bocsánat, az okoskodási, hogy nem horvátokat, hanem bosnyákokat gyilkoltak meg. Ja, bor, horvátot mondtam? Elnézést. Ezek éné, természetesen a persze persze. ez egy ez egy vagy egy, hát nem nem hiba. tudom, hogy kik voltak. Hát olyannyira, hogy ugye ez ez a, ez a volt, az amelyik megváltoztatta a sokszor megváltoztatta a, a németeknek a, a tartózkodását, és, és ők voltak azok, akik a. Akkor... Hát ott a hollandoknak Hol... volt azt hiszem elébülhetetlen érdemeik. Igen, hát mert ott voltak, akkor igen, en, csapatok. E, igen, jó, ez, ez, egy, ez olyan, hogy, hogy most elkezdhetünk matematikázni, de valahogy úgy nézett ki az a, az a délszláv háború, hogy volt egy, egy, egy, mondjuk egy köztársaság, azon belül a, mondjuk a szerbeknek volt túlsúlyuk, és ők ő, gyilkolázták a, az alattuk a az ottani kisebbséget. De ezen belül esetleg volt egy olyan terület, ahol mondjuk a postnyákok, a horvátok voltak többségbe. Ők viszont gyilkolázták az ott kisebbségvel lévő szerbeket, és aztán ez lement egész odáig, hogy a végén a szomszédot is, hogyha mi ketten voltunk, akkor, akkor egy falun belül adott esetben legyilkoltuk és elhoztuk a televízióját. Szóval ez ezeknek az etnikai háborúknak a, a, a logikája és a borzalma, és aki megtalálja, a, a, ahogy az angol mondja, a good guy, tehát a jó fiút, egy etnikai háborúban, hát annak gratulálok. Mi? Az etnikai háború az mi? abszurdum, ahogy, ahogy van. Nem mondom, hogy innen folytatjuk, de most a német tart, tartományi választások, mert egyebeket most nem kutyulom ide. Rég beszélgettünk ennyit, örülök, hogy van egy ilyen okos ember, aki elmondta. Köszönöm. Csak Jávik felszíjára. Nem ez hallották. Van X percünk, abban töltjük, amivel akarjuk, zene van. Ha telefonálnak, akkor reagálni is fogok. Én most nem nagyon tudok semmit sem mondani. Mindjárt második nap sikerült négy interjút csinálni, van azért lehet fáradni és arra, hogy én még nem vagyok sehol. Tehát testben itt, hol vagyok, de egyébként hol vagyok, arra nem tudok válaszolni. Úgyhogy ne is kérdezzék meg. 061 099 és 06 30 kapcsolatban, ami ma volt, és mindazzal kapcsolatban, ami egyáltalán. Я yeah, összes hallgatómat elvesztettem, vagy az összes hallgatóm az, akik egyébként SMS-t és e-mailt írnak, és betelefonálni már nem akarnak. 061 99 és egy bármilyen témában. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, ott Úgy jártam Nemes Gábor interjójával, mint azok a régi idős bácsik, akiket szoktam látni néha. Orgászat, meg vásárlás közben is ilyen kis rádióval a fülük mellett közlekednek és piacon vásárolnak itt-ott. Hát én egy Teszkóba mentem be és vásároltam most a irodába szükséges dolgokat a kollégáimnak, de annyira érdekes volt, amit a Nemes mesélt, hogy nem tudtam letenni, hogy a fülemhez tartva a telefon. Jó, gyakorlatilag ugye úgy képzelje el, hogy én az elmúlt egy hetet Jugoszláviában töltöttem, ahol én nagyon régen voltam utoljára, Uh, és azt megelőzően is voltam még, talán háromszor vagy négyszer tettem nagyon nagy utakat, uh, és hasonló beszélgetést folytattam a honpolával, aki, én, mondtam neki, hogy én most úgy fogok kérdezni tőle, mint hogy a Nemestől is kérdeztem, hogy nekem biztos kéne tudnom, hogy ki az a Ferenc Ferdinánd, de maradjuk ah. abban, hogy én nem tudok semmit, se csak kérdezeket hát, Nekem nem az a dolgom, hogy okos legyek, hanem nekem az a dolgom, hogy érdeklődő legyek, és gyakorlatilag ennek az egy hétnek a folyományát hallotta most, hát belét, vagy egy tört részét, mert azért maradt még kérdés, hát arról nem beszélve, hogy azok az élmények, amelyek ezeket a kérdéseket kiváltották, azokból ugye viszonylag keveset osztottam meg. Mostár fantasztikus, gyönyörű, imádom gyönyörű. Nagyon-nagyon szeretek ott lenni, és nagyon szeretem azt, hogy ott keverednek a horvátok, a, a, a bosnyákok, és mégis a keresztények, és mégis és ott van egy és mégis az egész. Én akkor láttam, amikor, amikor működött, és béke volt. Hát lehet, hogy ez egy ilyen lélegzett, visszafojtott állapot volt ez az mikor ő volt? És... Ez mikor volt? Ez mikor volt? Hát a délszláv háború után már jó pár évvel egy éves volt a kislányom, emlékszem, mert nagyon kevés haja volt. E, három éves a fiam, e, akkor, és néztük a, a, a, az embereket, ahogy, ahogy 10-20 euróért, talán akkor már igen az volt, leugráltak a, a Neretvába a, a Mostári hídról. Hát, mi csak vártuk, azért, hogy ugye, leugorjanak, mert nem, adott, ugye, nem semmi, a nem se sekenyű, igen, nem adtak pénzt. A pénzt El, elképesztő volt látni, hogy, hogy abban abba nagy hatalmas mélységben oda belevetik magukat, de Hát kár, hogy ezt a beszélgetést a fiam nem hallottam, mert ő 15 éves, és azt látom rajta, hogy egyre fogékonyabb a történelemre, és azt a kacsfaszt, ami ott van. Hát nézze, uh... az a baj, hogy mindenkinek, tehát a, a, a, a rossz hírem van, magának kell lennie majd a nemes Gábornak a saját családjában. Elvileg ez a feladat vár ránk. Köszönöm, hogy hívott. Még akkor is, hogyha nem mindig tudunk felnőni a feladathoz. 06148909999 és 0636771161 Is there a time for cool and lipstick? a time for cutting hair? Is there a time for high street shopping? to find the right to win? Gondolnak valamit a Vecséi történetről? Tehát, euh, amit kérdeztem az Elsi Mondtól, amit <gül> aztán ott elnagyoltunk, de <gül> most nem mennék vissza az összes részletre, csak hogy nem gondolják-e azt, hogy Vecsei Miklós nem gondolta meg magát, csak egyszerűbb volt így kivonulni ebből a történetből. Jó reggelt. Jó reggelt, mert bocsánat, egy dolgot még muszáj meg tudnunk. Figyelek. Navracsics Tibor. Lesz pénteken? Lesz. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Ha én el fogom mesélni a klubban a Navracsisnak, hogy volt egy ember, aki megkérdezte ezt, és így örült, komolyan mondom, hogy apukám mondaná ki fog térni a hitéből. Szerintem Magyarországon kevés olyan rádió van, ahol ha azt mondják, hogy lesz pénteken Navracsis, annak így tudnak örülni. Én is örülök. Negyed tíz múlt egy perccel Nulle hat egy Azt szeretném megkérdezni, hogy lesz ennek a műszónak valami, vagy, vagy valami hogy ezt vagy valami tudja ezt rögzíteni? Van, Azt bejölődő, van, van valamilyen lomtár, vagy irattár, vagy ruhatár a rádió honlapján, ahol ezeket fel lehet találni. Tök, meg, meg tudom mutatni a gyerekemnek, mert egyszer elmúltam állva. Meg, ja, ide, meg. Jaj, de akkor az, az a civil.hu? nincs, próbálkozzon. Jó, oké, okay. köszönöm szépen. Krisztus még fél percre. Te egyébként is egy ö, népszerű figurája vagy a műsoromnak, de ma ketten is telefonáltak azzal a kapcsolatban, hogy hol lehet majd ezt a beszélgetést megtalálni, mert hogy az unokáiknak, a dédunokáiknak, a gyerekeiknek is egyáltalán hamuba sült pogácsaként bármilyen egyéb helyen feltalálható szellemi élményként szeretnék megosztani az utókorra. Csak gondoltam, megosztom veled, hagyd dagadjon a kebled. Dagad! 061489099 és 0367716 egy. Csütörtökön egyéb irányú kötelezettségeim szólítanak el és tévével leszek, így csütörtökön nem lesz élő lebonyolítások De van még élő lebonyolítások helyfe ma. 2019. szeptember 3-án 25 perccel negyed tíz után és arra, hogyha valaki még belefolyna, mert hogy egyébként egyedül nem pofáznék itt szívesen. Jó, szólhat a zene. Nekem fél tizenegykor van dolgom. A kornyikálást azt hiszem én abba hagyom itt, amit itt hallunk. Jobb emlékeim voltak ebből a számlól, mint amilyenek itt most a valóságban vannak, tapasztalatként. Korszírozzam a telefonszámmondását, vagy bízzam önökre, hogy előkerülnek-e, vagy sem. 061 valamint 0636771161. Meghívtak egy fűzős műsorba is. Pedig csak egy napja vagyok van. Mondtam, hogy én fűzni nem tudok. Mondták, hogy ez nem baj, a dolog nem a fűzésről fog szólni, de ez egy fűzős műsor. Hát mondtam, jó. A valamit muszáj csinálni közben... reggel tagányi vagyok, én azt szeretném megkérdezni, hogy mi lett a rádió dolgával. Tisztázódott már, hogy akkor maradnak, vagy milyen finanszírozással lesz? Nem, nem tisztázódott. Ez ezeknek a heteknek a hónapoknak a kérdése, amit én ezügyben meg tudok tenni, ezt megteszem óvattal, mert ki tudja, ha nagyon aktív vagyok, akkor az nem teszel rosszat. Nagyon jót kérdezett 2019. december második felében valahol karácsony környékén jár le ennek a rádiónak a koncessziós szerződése, és hogy a nem háhá meghosszabbítja vagy sem, azt vagy ez az összetételi csapat, vagy a következő összetételi csapat kell majd, hogy eldöntse. Nincs rá még válasz. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Bisza. Bisza. Sokat gondolkodtam, hogy ezzel mikor jöjjek elő, de tessék, itt van a tagányi, és a második nap már téma is. Valamit tud ez a közösség, amelynek a jelentőségét nem túloznám el, de nem is becsülném alá. 0614890999 valamint 0636771161. Itt csak önálló entitások vannak, hogy a műsorvezető, úgy a CD lejátszó és önálló entitás úgy játsza le a Night and Date, ahogy akarja, abban nekem beleszólásom nincs. Az a helyzet, hogy ugyanakkor így sohasem lesz ennek vége. I made it this time 3:37. Oh, the Would have been a sissy without Johnny Cash. didn't dodge ha nem tartanak rám igényt, legalábbis a telefonálások uh, révén, akkor elköszönök önöktől. Önökön múlik, hogy az elkövetkezendő percek Kejfejancsival vagy anélkültelnek. telnek. 06148 és 0636771161 The shot that the king died just across the lot from the ice cream Az elkövetkezendő 270 másodperc lesz az, amely megmutatja, hogy szó e még fél tíz utána a vagy sem. 0614890999. 099 valamint 06 a dörö az a doktornak a rövidítése, mert Fialajanos már volt gmail-lel. A mai műsor elkészítésében akárcsak a tegnapiban Csorba László volt segítségemre. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, így kalkuláljanak a telefonjaikkal is, a többi már nem rajta múlik. 230 a hátralévő másodpercek száma, amely megmutatja, hogy szólogunk-e még, mármint önök meg én, fél tíz után is-e vagy sem, kettő perc múlva lesz fél tíz Jöjjön hozzánk a honlapunkon is www.cvradio.hu